بسم الله الرحمن الرحیم وللہम्मा مالک الملک, الملک دی تو ذل ملک منتشا دزین را باب ده جی ک اول مسالہ توحید ذکر کئ بیا باغیا ذلہ اقلیہ قلو یا ازما محبوبہ اللهم ای الله مالک الملک واغدار دټونو بادشاہ وئ او تو تل ملک ور د دنیا باچی منتشا چاد چو واړ ور کول وطن زل ملک اخلیه باچی د دنیا مم منتشاد چان چو وړه غسل اللهم امنو حطوی د امیم عوض زیان راول اصل کیا الله بیا حد شو خو اوس کی میم راغ خو فراو دا خبره صحیح نه ده ځکه یو خو د میم د یا سر مناسبت نشته بل چې یا مقدم دا مییم وروو راغل دی نو فراوي اصل کې پهیم کې ا اشاره دا پلی دا داسې پیل چې هغه میم د هغې په معهبانې خبر ورکئ میم شپوي دی شونې په دی باې جوختېږي نو پیل بو سرکی دی اللہو السقت بی بابی کا اللہو السقت بی بابی کا اللہ ساپا در پوری مزان جخو ساپا دروازہ پوری مزان جخو دا مخلوق دروازی میں پریخو دی دا مخلوق درونے میں پریخو اوستادر تر عالم اللہم السقت بی بابی کا و ترکت کل بابین. اصل دا معنی ده. فرآ پا که دغتو جئی کئی او فرات تو ای فرآ زکوی چه د دا خسم کلام پر ایکو یا پیرو الکلام دادا کسی شاگر دے او دا سی مستغنیو چه او زل ورطا امیر وقت خطر علی گلیو چه تراش مانگ تالا عهده در کون مرتبه در کون نفرآ ورطبا جواب کې اشارو لیکل لن ترانی لکل عیون فی باب لن ترانی لکل عیون فی باب لیسمیسلی یو تیقو زل الحجاب ما او بخبل دروازه کی ویننی زمان شانتی سڑے در دروانچیانو زلت نه لئی چیز در دروانچی براتی ہو درے گا امیری جاسن اکڑے یا امیرن علا جریبی من الارض لہو تسو تسونا من الحجاب تنن پیو سو جریبز مکمانی د دنیا نو کران دینی ولی جالساً فی الخرابی تاجبو فی مارا این امارتاً فی الخراب ویتی چی پا کم زی کناس دا دنیا دا دا اخیر بربادی گی دا بربادی پا ما باچین دل دلیں پا زی الفاظو باندی اغلا جواب رکڑو نفر را اغتو جے کئی چی دا میم دا غفل محضوفنا خبر دیں بدل کی از سختوبه بابه کا بیا میم دال شپاغه باندې مالک الملک توت الملکا او سورینو دا قیده خويدا مارې په سانیان مارشې نه سانیعین اولای نو دا قیده د اسولینو دا پیدا کولې نه دا اکثریه دا دلته کې ګور مارې په سانیان مارش خو سانیعین اولان نه سانی غیر اولان داول ملک دا ملک نامراد عام باچی د دنیا او د اخرت او د بیم ملک نامراد باچی د صدا د دنیا د تو ملک او ور کوي دنیا چا د چو واړي و تو ذلمندشا عزت پر کوي چا لجو واړي عزت پر کول او تو ذلمندشا او ذلت پر کوي چا لجو واړي د ذلت پر کول بيدیکل خیر استاف لاس کې خیر او شر ده یو شکی ذکر کړدنه سنت دفاع او ديمي حدو کړدې بيلي کل خیر او شر صاف خلاص کې نفع او نقصان دی نفع او نقصان دوانسته خلاص کېږي ورنسته اختيار کړئ کل خیر دا یو یې ذکر کړدې او بل یې حدو کړدې صاف خلاص کې دا نفع او نقصان نو ذکر کو او شر یې حدو دې د څونو ته دا غنوجینو ګراځي مخ کې بقره کې موږ هم د دیگر کړه او دل متقین ولغیر هم دل تومراي سوره اعلی کې عمره شې روسو نام آیات کې سوره نحل کې عمره شې آیات او آیات کې تقيكم الحر يا الحر والبرد یخنه ګرمه دوړ نتاو ساتي ان کا یک قدرت والا اوس دړای ذکر کوي فلي وتخرج الليل دنکه تاسو شپې درو پوراس کې شپه فورس کې دنکه نو ورځو کې وتخرج النار او دنکه ورځ پشپ کې نشپو کې وتخرج الحي را وبا سیم من المیت ذو مشرکنا وتخرج المیت او را مشرک من الحي ذو واحدنا باجه معنی را وبا حي چرګوډه من المیت دا مرن دا اگئینا اور او باسی مرن اگئی من الحی دا چرگوڑینا و دا جزی مانا دا حی او میت دا دی اطلاق پا مشرک پا موحید بانی قرآن کراغل لے سورتنا نام کیوں گو رہی؟ یو سل او درشتم ایاد کی سورتنا نام یو سل درشتم یو سل او درشتم ایاد یو کیو وره اومن میتان دښتم اومن کان میتان اغه سوچی مشرک واهینا هو ځوندې کومندلره په قران او له نورن اوګر دالله رانا يمشي فیناسم کتلل کای په خلکو کې میتان مان مشرک واهینا موحد ګولر په قران ځوندې کومه توحید ورنن اسيبو نو دو حی مانا مواحد و دو میت مانا مشرک تخرج الحیا روباس مواحد من المیت دو مشرک نا مواحد دو مشرک نا پیدا کی لکه ابراہیم علیہ السلام د is حذر پیدا کو و تخرج المیتا من الحی روباسی مشرک دو مواحد مشرک دو پیدا کی لکه کنعان د نوح علیہ السلام پیدا کی وت دوکمن د شهخور را ګور کې چ چې وواړی بغیرې سا بیا دا دی لا دخمومنونو د منزی ګرکي ان معالاتکوف د کافو سره به دوستې نه کوي هغې د دوستې نه بهځان لا د مومنون نه به نسی ممنان کاافو دوستان مندون مومننو بیا د مومنانو مؤمنان مده کافرو سره دوستي نه کوي یو مواسات مواساته نفرسانې دا د کافي سره جایزه او هغه کافر جاهر به نه چې مسلمانانو سره په جنگي هغه سره به نفرسان نه کوي نور کافیر سره خیر نه یو مواساته موالات موالات په دې اړه تعلق تا زړه تعلق په د مؤمن سره ساتي دا سر د کافر سره ساتي یو مدارات تے مدارات خوشتبه وي خوش, خوش خلقي دا, دا هر کافر سره مسلمان سره کافر سره اړ یو سره کول شي خوش خلقي او سنورم معاملات دي اغسل خرصول دا, دا, دا کافر سره جېزي او و په دې شرط چې مسلمان ته بن نقصان نه رسې وي واسطو بناخر سي د واشن جنگي سامانو بناخر سي دغه باري مسلمان ته نقصان رسې وي بنظم و دهنت ته امر بالمعروف نه ننور کار د چالو جن پر خودل د دنیاي غرض د وجنه فاتيكول نو دا ناجیز دا دا ونه کی البته کو سو غرض شریف کی نبی خیر دی په دیو شریف غرض د وینه مداهنت کی مثلا اوزه کی شرکیات دی بدات دي او ته یره دا ختمول غاړم نو خلک داسې دي چې بیا کیان هم دي مشرکان هم دي نو کو سنا ته بس روز صبح جمع دعاوی کې د دې چې دا, دا مسره تو بیان کوم چې اقي ضرورتونه بیا خیر دی او کو دې لکه چې مادی قبضه کما حوری کنا مال جمع کما نبيانا جهز دا, دا شری غرض لپاره خیر دی کو مدانت کې مساله وختي طور بیانه شروع سو بیان کوم او یو ولات ته زړه تعلق داو دم کاپیل سرنه ساتي دل تمامه ذ موالات نده نوو نسیمه مینان کافر در دوستان بيد مومنان چا چوک دا کار فلسمین الله نن نه ده پدیندا الله کې پیسهین پېښ کې ده دا الله پدین کې ای سن ده الله زما پدین کې ای سن نه لیسه مین الله نه ده پدیندا الله کې پیسهین پېښ کې الا انت تغ مگر پزان بچو دا غینات وکه فزان بچکول سره تلکای فر نزان ساتین نبی اخر ده او زان دینه ساتین دوستیو سره دل کې چې ماته نقصان رانه کی داغه نقصان نزان ساتین بیا خیر ده او حذر کوم الله و نفسه یری الله تاسو سره د خپل ذات او الله ته دی المصیر ورتل کلو آیا ان تخبو دلیل علمی پوو آیا کچر پتھوئی اگا چی پسی او تردو یا سرگندوئی کیا عالمه اللہ آہم نپو دے پدے مانجا او پو دے پاگئی چی پردی آج اخکت دی اللہ پارسد قدرت والا اس تخویب تخویب اخروی یو ما تجیدو پاورا چی بیا بومی کل نفس معاملت و نفس ما ملت اگا چی عمل کردے من خیر انخو موزر مومن با هغه خامل ښه کاری بیاونی میلا به شورتان و من سوین او بیاونی ار یو نفس معاملات هغه چې عملي کړ دې من سوین زبده نه د دې سره خپل ځان حذف کړ دې محذر افکارا دا معاملات په دماغ کې معاملات باندې عتب ده نه د یو مته جیدو نفسین دلان دي شو یو مته جیدو کو نفسین معاملات من سوین د <التا> محذرن زی کارو ددو سر کې دی موکار او بیاميو نف چې عملیکر دی بد موذرکاره بد ب مکاره بیاومي و مکاره بیاومي تو دو په ب دا نفس جوان نهبی نه چې په ما بې ننفسس کې او ب ما ب دی عمل کې امادم به دا مسابت بنظرې د به کاش د زه ډیر درې نه خبر دا خو د ش کو او د بده عملې د کوفر په ی حزیرو کوملله یری تاسو د الله د خل زات الله تاالله رووفو بلی بعدو میرببان دی پهپ بندې ګو اوورین کوونتون تو حبون اللهصداق ان قتونم ک چری تاسو تو حببون الله چې مینه کوی د الله سره که الله مینه واړ پت تابعونی ما بسران شي پت تابعونی زما تابع راجو کئ کمن او کئ فن او زمانہ ما چې په کم وخت کې عمل کرل لته اوس پای کیو کئ ما جوونه کرل لته دونه تاسو گئی په کم طریقې چې ما کړ دینه په هغه طریقې تاسو گئی پت تابعونی ما بسران شي یا بیوکو مولا منو کتاب سره الله نو نبی علیہ السلام صاحب کرام ور دي جمعات کې ختميان راوړلنی چرازي لکي ختم کو دا د پیغمبر دیقه نه دا نو کو دا الله مينه کنه زما کو دغه شان څونه بي ذات رسومات چی دا طریقه د پیغمبر نه دا پیغمبر او صحابه دا کار نه کړي پدتهونی یا بیوکو مولا منو کتاب سره الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ يغفر لكم او بكنو كتابا سذنوبكم تجرمون اساس والله غفور رحيم الله بكن کي رحم كون کي يغفر لكم سنوبكم دز ديمي نه راوړي اشاره دا چټول ګناونه معاف کوي مين پرې خو دې نه مين سنوبكم نه دې نه نو په رسول سره ټول ګناونه معاف په اتباع رسول سره ټول غونمو اپ کې جامی نفاتل انس کې د <متحدث> نبی له سلام د اتباع بارے کې اشعار ویلي هغه با نبی گفتو عزت متعل <متحدث> با نبی گفتو عزت متعل کې باومت برسان بلطو مقال الله تا الله خپل محبوب ته وي چې خپل مت <متحدث> تداور سوا إن تحبوا الإله فتبعون إن تحبوا الإله فتبعون ليسوا كعرض مطابات بیرون ک تاسو د الله سرمنه کوئی فتبعون زماتابیداریږي دتابیداری نه غوي دِن بار نه دې دتابیداری نه ال بدینی هر کې در اتباع منشود محکم هر کې در اتباع منشود محکم سرلذ اخر جبی یحببكم څو چې زماباتای بي دايره کې لګښو يه بيو حکم طغمه بولا الله اور کې الله بصرم نه وي هر کې جان در مطابقات در باغ تو حکم يه بيو حکم هر کې جان در مطابقات در باخت څو چې خپل ځان د پیغمبر په مطابقت کې قربان کې نو حکم دې يه بيو الله تعالی ول او دا دا تبدا دا, دا, دا الله شخصادي وي بمصطفى برسان خوش را كي دن همه اوس دا دا, دا الله اللهم اقبال اشار دي بمصطفى برسان خوش را كي دن همه اوس اگر با او نرسه دي تمام ابو الابس بمصطفى برسان پیغمبر تزان ورسوا كي دن همه اوس دا غدين دي اگر به او نرسیلی تما او بولا حبیس کاغت او نرسیلی بیا لہو العبدی بیا پیدا کوي او شیخ سعادی وئی مفندار سعادی کراع صفا توا رب تجوز در فحی مصطفا سعادی دا گمان مکوا چیز دین لار به دا پیغمبر تابیدارینا بغیر بیاو می نا تابیداری دا پیغمبر بوکن آلو بیاو می ترسم نرسی بکاوا ارابی کی را کی تم روی بدرگستان هستو و یتج بکمل روانه ترگستان تر او روان پا پا او زیه کابیتا نکابیت نرسی روان په بذات او په شرکیات و او دعوا کی چی پیغمبر ته ورسیګم ها بغیر د پیغمبر د دا تابعدار نه عمل د الله په دربار کې قبول نه ده قرانون وای دادو پیده بدرکم دا دنیا و دا اخیرات یو حبیبکم و یغفر لکم گناون با معافکم که دا پیغمبر تابیداری موقرا تابیداری دا پیغمبر دا پیغمبر تبرسی پا تابیداری بانده که پیغمبر قربت پا نسب حاصره ده نبیه بخلق و پابولحب بانده درود میں سالک وی آل النبی اتباو ملته آل النبی اتباو ملتی من الااجم والسودان والعرب دی پیغمبر آل څوک دي چراغ تاب دي دا ااجم دې کو سودان والے دي عرب والے چې پیغمبر تابې شو کامیاب شو لوزم یو ګن الوه الا قرابته تسلی المصلی علی الطاغی ابی لهبی ته آل پیغمبر قرابت والے ګڼل نبیا باب الاول کو دروز کترو او په نسب باندې نه ذیکت نه ده په عمل نه ذیکت ده دان چې کې په دملی اوو په نسب کې غتنې دا کامیابی نه ده دا لا تایبداریو کنه الورتنه نشي شي واللہ غفور رحیم قر ورتو خبرو منی دا الله ور خبرو منی پیغمبر پین ته وللو کما مخ مو اړو پین کماخمو او تایب دا رینا فین الله بیشک الله لوہیبل کافرین نفخای کافر ان الله صفا دوز داو دا شبه جواب کدره په بیان سلام سره تا سوچ د عیسی علی سلام بارک ابن الله راغل الله وې ان الله صفا یقنا الله چون کډو سلام نوح علی سلام آل ابراهیم او آل پڑیرو خلکو زوریتن دا اولاد دے بعض وائم بعض بعضی پیدای دا بازو نا اگورا اولاد دے بعض دا بازو نا پیدا نو عیسیٰ علیہ سلام اولاد دے او د مریم نه پیدا دے او مریم دا عمران نه پیدا ہوا بعض دا بازو نا پیدا دی نو چے پیدایش کی بلتا متاز دے اعلان دے نو ابن مانا دا اللہ محبوب دے دانچ ابن مانا اعلان کارسات چھن واللہ اللہ تعالی سمون الیم اور دن کی او پھول اذ قالت امراۃ عمران کلچبی خدیجۃ عمران ربی دع ثغا قوال خمسہ ذکر گئی پاریت دی سال سلام کلچبی خدیجۃ عمران اے زما روا انی نظر تو یقینا نظر کر لیتا ذرا ما فی پتنی اغا زما پخیٹا کرے محررن آزادو فتقبل منی نقبول کے زمانہ انکا یقینن تو انتا سمیول علیمو خاص تو او ریدون دا بلنی دار چاہی او پوئی پحال دار چاہا انکا انتا سمیول علیمو دا قول دنیا دیسال سلام دے حضرت حنہ رضیلنہ انکا انتا سمیول علیمو فلمہ و ذاتا نوار کلا چویدی گو دیدارا فلمہ و ذاتا نوار کلا چویدی گو دیدارا بالت نوویل با دی به تمہاره با اني وزا څنګه سا ما سي ګول نه دي اندره جن نه والله عالم بموازات الله فو پاري دي ګول له الله ته معلوم وا ور الله الله تب ګراز معلوم وليس الذكر وكلن سا او نه جن پشان دالک وليس لن ذکر کلام کې قلب نه وليس ک ذکر او نه جن پشان دالک ما او ما ځېګوری د جننی او نه د جنې پشان د ل د چې دا کلام دو نه شي نه د جنې پشان ما خو جنیو ځې ګورله او د لک کار خو جنی شي ګوری او د کودا کل د الله تعلا شي واللهلم معوضعات نه الله وي لی د کرو کونسا نه لک پشان د جننی نجع الک تم چجه اوختلو پښان دا جنې چما وروکللا پدی جنې کړي سیرون دي تسلی ورکه ویلا ولاس زکر کنن کلونسا او ندا الک پښان دا جنې مخه بکيګا الک پښان دا دی جنې شي کړي ماج تعالی کوم جنې را کړل دا الک نه غره دا دینه کار خدمت اخلم اغه الک نه شکولين و اني سميتوا او مان مي خو دي لرم مريم اوزو پناوارم د دې پتا سره حضوریا ته او د اولاد دې مين الشیطان الرجیم الشیطان له شینا حدیث کی رازی ما من مولودن یولد الا هو یصرفهم من الشیطان الا مریم وابنه هر بچی چې بلکی نه غره شیطان د چونګې نه د شیطان د چونګار نه اواز کین شیطان والا بداوخ کی سکون ور کہیں ندی نو داغے نواس کہیں نزغ دا نزغ دا شیطان دی آواز کہیں مگر مریم او داغے زوے تے دا چغین محفوظ دی الا عیسی و مریم وما من مولودن یولد الا ویسرهم من الشیطان الا عیسی و مریم رسال دا نبی علیہ السلام اقم شیطان او تو وسو سکے نو هغه محفوظ دي کو نبی علیہ السلام په حدیث کې خپل ذکر نه کوي توازوان دا جزې دیونه څنګه چې مریم او عیسی علیہ السلام محفوظ دي داسې نبی علیہ السلام محفوظ دي کو نبی علیہ السلام خپل ذکر نه کوي پادیشور نور انبیا نو نور انبیا او شیطان وسو سکے او په انبیا ومن شیطان وسو نه چي د حدیث کې راځي نبی علیہ السلام یوسف صاحب تو فرمایلی یدا شیطان په ار بدن کې سیریات کوي مجرد دم پشان دی نو سابو احساس سره شیطان شتا او او ولیکن اسلمہ زما شیطان زما تابع دی د نقصان نشي رسول او سوسنه شي کوله خطرې محفوظ یته وحركات حيث يصدفون estos تعاون вообраз على expansion وذواهر بأسنع الشيطان الشيطان العdern общемنا December some of your name is Mariam containing mariam's name is rama romu بكل مقصود by calling a 1 child او بشانت's Maryam في لغتية عابدين عابداire ب청ل Isabelle نماز نیمه خولے عابدا جداو بندي کي دللا وتقبل ربوا ن قبول کړه ذرا رب دې په قبول خو و ام بتا ويټو کولا پټو کوله وکفل ها زكريا او حواله كلا زكريا عليه السلام تا فلاما دخل عليها ار كلا چې داخل بشو زكريا عليه السلام پدي محراب عبادت خانی تا وجد ايندا نو منذ به پسندي گريس قال وزكريا عليه السلام اے مریم ان لکی هاذا د کم طرف نیدا وګوره زكريا عليه السلام په غيبونو کوي دا مریم خوکه میولیدان می ته پوس کی, کی ان لکی هاذا د کم جنا راغ الله په غيبونه دی په دا غيبدان من ته پوس بولي کو دا مریم په یی بات خانی کې ور د میو پتن لگی شه دا میوی د کم جنا راغل نی ته پوس کوي حالت ومن الله نویر مریم د طرف الله نه دي اوګوره مریم میله الله ورکي د مریم سوی هومن الله دا د الله طرف نه د لا را کړړه ما پهنیشته دی ت للی کې کرامت دي اګوره دا د مریم کرامتو خلکو دی نه نه ش کوي چې خلکو کې ډنډوره خوورئ زما دا قرامت دی لکه بعد مشرکان پیراني اگر اسی من نکي روزنه سي زګه چې مونږ روزو کې خو بیا سي جادوي کار نه کوي نو روزنه کې مونږ کوي منظر نه دي نو کو دپوس نه کي پیر مون ويدا بيت الله ته منظر نه دي اوري نو ته دغه منظر چې کو دي منظر چې بيت الله ته ورته د بیلماز دي بیا خو په خلک په ناراضي اول ته مونږ کول نه شي زګه جوګي چې کړه د کليمه و او دين قبول کې دا جوګ بیا اثر نه کوي د یوګي یوګ الله سره کې چې بیمانه نبيمانه خو مونږ کې نه چې مونږ کو د څه کو وصل بو کې بیا خو سره سره او نه دا مکیه ته منځري او وې دا کرامات او خو کرامات د بخل کو کې ډندوره کې شیخ سادی وې ها ان در طلبش به خبرانان ان در طلبش به خبرانان کانرای کی خبر شوت خبرش باز نه آمد وو اداد دعوی کی چې مونږ زا کړی دی او مونږ سردا کی دا ټول به خبر دی کانرای کی خبر شد خبرش باز نه آمد چاله شي د کراماتو خبر مې راو شي هغه چاته نه وای ها تذکیه الابرار کې اخوندره رحمۃ اللہ علیہ ذکر کئ چې ال کرامت حظ ال پیندې استمه صفه کې نه قل کئ او اعتراض انن تامل کشف و الکرامت کی الکرامت حیز الرجال کرامت حیز من الرجال دغه نه بیماری بیماري ته څنګه زنان بیماری پټه ساتي دا غیر تشهیر نه کوي دسی بناري نه نا د دې بیماری د کراماتو ته تشهیر نه کوي دا خلکو کې نه شو کې چې ما دا کړل بیا ګا شو لان کې د کې چې نوم سره دا شو او دا نمایښ نه کرامت د ولي داګه تشیر بار نه دا خو دا الله مين سکي اوراز نه دا د مریم کرامت دي کنه کرامت د ولي حق دي خدای ته تو کرامت دوی چې طلارش دي تیبي ذمہار ده او د نقیز ذمہار ده او د بازو ذمہار ده دا خو شرک دی منګه دا شرک رات کو نه نه جوړ مليان دا پنځه بریان کرامت نه مې هرګه کرامت په خپل او شیر په خپل دې له مونږه شیر تر ديته من غوا چې د الله سی بوتونه مخلوق لمر چې شیر نه او کرامت دوري په خپل دې له کرامت څه خو دې ته دغه پلاس باندې کار کار شو د اختیار کینو مریم لمي راضي د اختیار کینه کرامت وي کرامت نو خو دې ته جوړیږي او ریکا نه اچاله ځامن ور کوي اچاله زو ور کوي د غیب خبرې کوي په پټو باندې پويږي دا دا خو دې د خو دې ته نشته دې دوی کرامت دولي وجودین دار اسوان قالیا مریم انلګیا دا قالته من ذللا ان الله يرزق مेशा یقینا الله خوراک ورکی چالو وړي به دا کول دو مردي صالح سلام شو بیا دیسال سلام وای ان کان تسمیو الالم او مور وای يرزق مेशा بغیر اسابو خوراک ورکی به اونا علی کا دا زکریا نو دغه ځکه دا او تر زکریا علیہ السلام د خبرم زکریا علیہ السلام وی چې مریم له بي موسی نو ما الله نو زیوم بي موسی مزه راکنه زما بيبي د زوی درو قابل نه دا ز د بچی قابل نیم ګډا شیما نو تو توخه بي موسی مولاده ورکه مال بي موسی بچی راکنه ها په دی وخت رال بچی راکنه دا الله د نعمتونو په لیدو سره سره ځان د خپل نعمت سوال کوي دا د امبیاو سنت دي چې و او بي نه و نعمت او دا ځان له خپل نعمت د الله نو الله یې سم والا راګه دا جیز دا دا امبیاو سنت دي دا سوال کړل <سؤال> و جزاین دارس غام انذ الله او نه لیک دا ذکریا نو دغه د دعا او تلا ذکریا له سلام د خپل نام او د ذکریا له سلام اعزام ارباب حبلی راکي ماتا ملذن کا هدف بل طرف نا ضروریتن طیبتن اولاد پاک معلوم پاک اولاد می موسم راقام ان کا سمو دعا یقین انت اور دُن کې د چغې دا قول دو محمد دي صلي السلام شو ها نيا ویلو ان کا انت سمول الیم مور ویلو یرزقم شه بغیر اصحاب ما ویلو ان کا سمو دعا تور دُن کې فناذۃ الملائکۃ نواذ کوتملائک و قائم او دی ولالو فلم محراب عبادت خانه کی منذ کو تصلی فلم محراب منذ کو فی عبادت خانه کی आवाज اور تو ان اللہ بے شک زیر در کی تا تہ احیال سلام سلام مصدقن دیو تصدیق کون کی بے کلمتی من اللہ حکم د اللہ د اللہ د حکم تصدیق پکئی و سیدن او دی وسرداری وحسورن پاک باز حسور مان پاک باز ځان بچون کې له ګنا نه ها مان دادا ځان بچون کې له ګنا نه او خدامانه شي چې ځان بچون کې دې نه کانا لکه امام شه بي رحمت الله عليه وسلم داله شافي هم دا مان نه کاين ځان بچون کې دې نه او ګور طاقتونه نه کاینا نو دازي مې شه بي سي بنې باندي هغه نه پلي بهت به تر دچانا دې نه کانا ائ چې نه نکا بہتر دیتا نفلی باتنا تکا دا نبی علیہ السلام سنت تے حدیث تے ان من سنتی پا من رغیبان سنتی پا لیسے من دی پا دیشو دل دا چی حصورن دا خوش شر من قبلنا دا دا په پا شریعت کی نکا پر خودل سوابو بہترو زم پا شریعت کی نکا کول بہتر دی دیم چې چی دا حصور مانا دا پاک باز زان بندون کې <کی> لعیسیان <دو> نه غوناون به نه <بیانا> کول <کوور> زمامنه زہ اسوران پاک بازو زان ساتون کې <کی> د <دو> ګنا <گنانام> نه پاک بازو زان ساتو د ګنا نه و او <نبیان> خبرور ورکون کې د نه قانونو قال ربي نويذ <نوید> کريال <وکری> سلام اي زمرب اني كون غلامه فكم کې <فقم> بيد شي ما دره لک <دراللق> دند سوال د کفیت کوي دا الله په قدرت کې شک نه ده چې دا قدرت سوال کوي څنګه به مال بچي کی ولي دا نه منه الله بچي ور کوي سو فقم كيفيت ان لا يكون لغلام فقم كيفيت يبا زما بچي زبدي سي هم بیا بزوانه غما فقم كيفيت پر بچي راکي قال نور تعالى ما كذلك الله لی ولعم و امر قد ولغن الکبر و رسدل جماعه په داواله و امره دی اخر او خدمه شنده خدمه شنده طالا اویر ورته الله زکه الله بخپله پیغمبر سره خبره کړي طالا نوویل الله او داله فدرس راځي د مریم بارکینه ال دغه قال زمیر ملک تراجید زکه مریم ولیه ده ولیه سره الله خبر نه کړي دا خو باج گمراه ني و الله سره خبری کوي پوښي دي برا الله خو کې يو جوګن دا نو دا اصل کو تدغه خبري کوي او نو چې څوک و دراشي ورګه دا الله سره کوم پوښي دا الله سره جړګو نو و الله پاک جراو جین وای ها دادا کار ولی کړه او پلان کې خبر دوی وکړو په بازار د پلان کې سره خبره ولی الله دو مخلوق سره خبره نه کوي دا درو وای او ری دی ته سیر जोग منتر شیطانانه نیتابه کړې د او شیطانونه خبرونه راوړي او هغه ورتاړي دابې سل درو ملګری کې دادا غو رمضان کې دغه دکان بندي او کول بن <خلوبان> کے اگ اپ عادی کی دوست قدرتی باتیں اگ ل بارے کی دوست اس پیغامڑے بجوندے ناگا یہ رمضان کی بیضاگی دکان بننی پی رمضان کی پھر ابی عبادت کئ اوری کنا ندا و احیات نبانے مامل کرو تمہیں 10 بجے نف ہوئی گئی یہ رمضان کی دا کار نہ کہ شیطانان بنشی پورا راول نش تو لے ندا اس پر لگا کرتے بن کو یہ رمضان تیرشن شروع کی و خل کو دا لاقل استریو بننی څو شي پیرنه کې چې دا ولي بیا د دنیا خلکو سره ماتي خدای غو علاقه نه دی علاقه نه بس دي اور لری لری زینا بډاګا نه بډاګاني ها یو لري مان ته به کوی پیرا به ته کومه مې پیرا به سو کو دا جوګا پیرا به مردو کو ولا علم چې عمله پکړې کنه دا دې خلکو عليمانه په اندازې کې نه اكو مصله بیانې دا پنځه پریان سختي کوي خلک د کفر نه خلاصو سختی دینه کو خلک شیطان پر جال کینے ول لے چه مثلا بیان سنگ مخلاصی نہ قال کہ ذمیر راج شاتا رب تا ذکر انبیاء سره خبر کین قالا نوویل رب كذلك الله و دوشانت اللہ کہ اچو روح المانی و ای قال کہ ذمیر راج رب تا قالا نويل رب كذلك الله و دوشانت اللہ کہ اچو وڑی قالا اوینو زکریا علیہ السلام اے زما ربا ای جلی آیا وګرځو ما زانه نخا نخا په ولادت د بچی چې زماته سلیو شي خوشاله شم تعالی نو یو ترف آیا تو کا نخستا الله تكلم الناس خبرې منه کې ان خلق سرا دیور دی الله تو تكلم الناس ته خبرې پیلې یا خبر په معنی ان شاء الله الله تو تكلم من خبره مې شکو لري د خلق سرا دیور دی دیور دی وستا جو بنشي دا وستا د بچی نخای چې جبل بنشونه بچي و در په سلام سلام دیو ردی دیو ردی و درشپی مریم کې براشل سمات کې اس او ال تو سره شکیوم ذکر شي دي الا رمزا مگر به اشاره وسب ربکا یادو خپل رب کثیرن دیر الله ډیر یاد وا او پاکي بيان الله بلا شيماخ وليقار او صار ماخ او صار من اروخ اروخ د الله پاکي وید قارت الملائکتو اس اغنوکات بیانائی پا عبدیت دیسال دی سلام بانائی کلاچوی ملائکو اے مریم یقنان اللہ استفاقی ورکڑیتو وطحرکی اپاکڑیتو وستفاقی علانیسائی العالمین اگو رکڑی پا زنانو ددیر و خلکو ددیر و خلکو پا زنانوی تو ورکڑی دا ٹول عالمین پا زنانو نی آئیشہ پاتیمہ دیروں خل کو بدنا نہ اوپر ہی اوپر اور والی کہ اللہ تو متعاذہ <متحدث> اے مریم عقنوتی الرب بگ اجدی کو خپل رب تھا وجودی اور تابع داری کو ور کہ مارا کہن سجد پمان لو ہوئی سرا 10 سال ختم شو کہ گرے سجدہ مخ در سے پکڑا اور اسی در سے شیوے نے 10 جواب او کو د په خپله ما شي نووا او د پااره د متکې جمع دی او ترتیب نه پیدا کوي اوس جوی وور کوي سی دا ورورک دا بیا لخه جورکو مخکې د او د د رو نووا د پاره د متکې جمع دی او ترتیب نه پیدا کوي سر جمع را وورې س دا وروکوو دوړه جمعکه نرورکو بیا مخکې کوې اوسی د ورووکې اوس جو ده کوور یرورکو کو سره د رورک کوون کو ذالک مینمバイル غمو صداقت در رسول دا چې دا خبرونه ورکه دا دلیل له صاف صداقت وګوره پیغمبر توي واقع ته حاضر نوی حاضر ناظر نوی دا دلیل له صاف صداقت بریجان سوئ حاضر ناظر ده ناګی دا واقعیت نه مڼي اوري پیغمبر وئ الله خپل پیغمبر ته خبر ورکې او موخه ته حاضرني دا د لري صداقت ده دا دمی حضور واکې تا او به بی بیان کې دا دلس صداقت ده نج حاضر ناظر وګو او واکې ته حاضر او غيلي درنه ته خبر ورکې دا هوت پیغمبر سره غت نه انکار وکړي بریلیان پیغمبر سره غت نه انکار کوي ځکه پیغمبر حاضر ناظر غړي قران وی حاضر نوی ذلک قدام انا بالغیب دا خبرونه د غیب دی وګوره دا غیب تور ته حاضر نه نو هیله وای کوتا تا فما کن تلذیم انیتو دای پسنگ کی ازل کون اقلامهم کل چاغي اور ذل قلم نخبل ایهم یکول مریم چ کوم یولدیو پرورش پکې نرمریم فما کن تلذیم انیتو پسنگ دای کی از یتصیمون کل چاغي خبره اتریکول نه ن مریم بارے کی خبر اترے کولې سوره پروارش کړي اذ قالات الملائکۃ کلشین ملائکو اے مریم بیشک الله زیاتر کئتا تا قلم نو واچو مریم چې کله لاړه بیتول مقدس کې خادمان زیاتو نو ار یو خادم تمنا کولا چې پروارش زو کما زګ چداوی باد کزما او ثواب کړي او زکریا علیہ السلام اغه وې چې زو به دا کوم زکات وروړې ما سره نه کاکه نه نو په دې تر سره ووسی ندیو به سره به جوړا چې قلمونو ووته آشم چې چا قلم په بو کې به پور تر شو نه په ورش کې چې قلمونه واچول دو زكريا عليه السلام قلم پور تر شو په ورش کې الله تعالی کړی چې خپل تر په تربيت ک پرورش شي یول قونقلامم کله جورزول دی قلمن خپل چکم یو پرورش پکې د مریم او ته تو کیږي چې یخت تسیمونو کله چاغي خبرې کولې وګور نه وي ته حاضر نه دا نوی حاضر د مدرسه سره ختمه اذ قالت الملائکۃ کله چې ملائکو اے مریم ان الله بیشکالا زیر در کې تاته بکلیمتیمینو په په کلیمه سره د خپل طرف نه یو بشرو کې زیاته درکئ د کلمتي منه په حکم سره د خپل طرفنا کلمور ته ځکوي چې په کلمه د کون باندې پیدا دی ایصال السلام کون فیکون په حکم سره د خپل طرفنا د کلمتي منه یو عیسائی په امام شافعی رحمت الله علیه باندې اعتراض کړو وای زنګ دان عزیز چی ایصال السلام د الله جز ده دغه قران کې الله وای په کلمتي منه کلیمی سره چې د ځوبې دا الله نه وګوره من په اړه جزئیات راځي کنه امام شایخي رحمت الله علیه او ته خطاښه ته دامین په اړه جزئیات شي نبی اخو الله په قران کې سورې جیسي کې براشي دا الله سم یاد کله دسوې جميعا منو دا غوند الله طرف نه دي نو دا غوند الله نه جوزه ټول مخلوق دا الله نه جوزه ټول دا الله زامن شو اسیغه غله کو اغه دامین دپاره جزئیات نه ده د کلمتي <سؤال> منه په حکم سرا چې د الله طرف نه ده دا حکم د الله <سؤال> طرف نه ده کليمه د الله طرف نه ده د دا ده و يو کليمه چې د الله نه وای منه د الله نه وای دا معنی و او اسمو اونوم د هغه واه اسمو المسيهو نو مريم د هغه نوم به مسيه دو معنی یو د ممس مع نه مبارک د ای سالال سلام باکې د دا مس داه ده یو ممسیر راضی پهمان د مسوح منسوح ماه مسخ د جاال بار کې چې راځی مسیح د جاات د دغ باه کې په دی معهدي دا مسوح دا داغ هم یو سرګ رانش او د ای سالال سلام باره کې چې مسیر راغلی پهله معهدي مبارک ای سالال سلام ته ممسیر په دیمانووي دا موبارکو اللله پهې برکههته چولی. المسیح نم دبائی مسیح ایسا زید ماریم وجین فی الدنیا مخورد بیدے پا دنیا کے پا آخرت کے ومن المقربین او دنیزی شو نبی اللہ تا او خور بکئی دخل کو سرا پی الما دے پزانگو کی وکاہلن پا بڑاوالی دا کاہلن دا دلیل دے لیسا علیہ السلام پا نزول باندے دا په دې دی دلیل دی چې عیسی علیه السلام بیا د دنیا تر ازي زګر عیسی السلام چې کل اسمان ته خود نو نظرشتو کال په عمر کېو درې ډېرش 33 تین نو تینځ سال خو مرتبه د کولویت کوهلیت نه دا د کوهلیت مرتبه د 40 نه وروسته شروع کی د کولوه کوهلیت وقته چې ده دا د سلیوخ ته کار نه وروسته شروع کی عیسی علیہ السلام د 33 سال عمر کې خطر یو او الله وایي چې بيساله السلام 만족 راځي دیو مرتبه د قهولیت ترسي نو د خطوه کې خونور رسلله نو معلومه یی ده چې بیا بيساله السلام دنیا تر او د قهولیت مرتبه وای او د خل کو سروسه کې خبري کړي د پراتلو خبر شو پراته د عیسی السلام چې عیسی السلام مړنه دی دیاب دنیا تر راځي السلام تاسوی مرد ایسانوئی نو اخره تین تین دیس کارو دری درستو کارو دری درستو کارو کی علاقه کوهلیت نور رسله کوهلیت مرتبه د 40 نو شروع کیه نایاد دلیل به دی بیا بزمک تراضی د کولو کوهلیت مرتبه ته ورسی وکالان پوبداوالین و من او د نه قالت ربی اوه مریم تیرا بزما اے رب زمانہ انے کو نغولہ ول ترنگی وشما در بشر او نظر سلیما تبند د بچی دراو خود طریقی من کو حی بچی راڑی او باداملے نذ خود ما نےما نہیں خوانستان باداملے ما قال نو الملک دندگی زمین راجے جبریل تا ملک تا زک چتا مریم ولیدا ولید سر الله خبر بپر نہ گئی قالا نویل جبریل قدالک دقشانتی اللہ اخلقم ایشا الله پیدا کیا گا چھو گاری اذا قدوامرن کلج بیسلو کی دیو کار یقینا اوی آگا کار تا کن فیقون شنوشی کن فیقون سرکار کئی ویو الكتاب او خیب ایسا علیہ السلام تا کتاب والحکمتا او سنت خیب وار کتاب سنت او سنت اوگور تعلیم وار کئی تعلیم چوار وار کولے کی یہ لا وتوراثا او خيورد تورات والانجيل الانجيل في الحذف دي, دي ويوتي الانجيل او رقي بيسال السلام التنجيل انجيل, انجيل فا نازل شو نزك وسرفل يوتي كده ويوتي الانجيل او رقي بالانجيل ورسولا ويجعله رسولا ده مفوله في الحذف دي ويجلو رسولا او غزيبه عيسى السلام لاستاذ الى بني اسرائيل بني اسرائيل وتا نوای باندې انی قجیتکم یقول لهم یسالم باغی توئی انی قجیتکم یقینا ما راتل کلی تاسو دا ذمی ربکم بدل سر درو تاسو انی اخلوق یقینا جوړم اخلوق مر جوړم دانه چی پیدا کوم زکا خلاق د دې پتاو چا قون نه کړي سانین پتاو قول شیر سانین گندی جوړون کی گندی خدا الله شان جوړول نشکول اللا بگي ساجي پاده شوه خلاق په تاسو چا کول نه ده کړې نه اخلو کوه ما نس اسنعو دانش پیدا کوما اخلو کوه جوړو مزو کایا دي توير په شکل د مارغو تاسو نه مينت ویني د کډینا کایا دي توير په شکل د مارغو فانفو في نبوک کوم پایګین به کو نو تويرن الله نشي ودا مارغو پوکم دا الله اوغو را باذن الله دا نوکدا پاک دې دې إيسا عليه السلام إيسا عليه السلام مرغ جوړي او اغى اورجد الله پاک پهې ځن باندې صاحب گلېګي دا الله پاک پهې ځن باندې او برو لقمه جوړو مرزا دړون ولا بر صاحب برګي مرزواله او هیل موتا او جون دي کومړو خو باذن الله حکم د الله دا دا الله پهې باندې بیژنلا عیسی علیہ السلام مرزا دړون طغ بلا صرف کو الله و جوړ کو برګي مرز والا طغ بلا صرف الله و جوړ کو دا دا معجزه زګاو کې اتي باو زیاتو او د دې د علاج نایي قاصرو د برګي مرز او دغه شان د مرزا دړون علاج نشو کول نو عیسی علیہ السلام له الله دا معجزه ور کړه اقا بلا صرف کو جوړ وشد الله فی زمانه خو باذن الله دا زب خپل اختیار نشم کولای چزی جوړو ما دا الله فی ذنبانیں و او خبر در کوم تاسو ما عطا کورونا پاږي فرای او ما تدخیرونا او پاږي ذخیره کوي په کور نو پلوګي دل توقف راغلل آره باذن الله سره کیږي استم چې مفتو وقت کی شعر تا اے باذن اللہ پیووتیکوم بی باذن اللہ پوکم دا الله دا, دا الله پوکم دا خبر ما دا اللہ را کوم ما ته پتنشتہ الله راتوئذر کوم ان فی ذالک یقین فدی کے لا یتلکم نخدا ساو زپارا پو صداقت دی صلی اللہ علیہ وسلم زما پس صداقت زما ان نخدا توسل را پس صداقت زما کتا سومن ان کنتم مؤمنین کایتاسو مننکی او مسدقا او تسییق کون کیما و مسدقا او راغلم تاوسا انی قجیتو کوم مسدقا راغلم تاوسا تسییق کوم دارے چمکی زمانه د تورات ولیو ہل لکم او بیان د ہلکم ولیو ہل بیان د ہلکم دانی چ حلالو ما حلالون کے حرامون کې فعالیت ځې خو ځې بیان زه خلکو مې دا شی حلال کړې الله او دا بند کړل وي وحل لكم او بیان زه خلکو تاسو بعد الذي دباځه او شذونو حرم عليكم زه راو پتا سوم حرامو زه به تحل بیان کوم چې الله حلال کړو وجه تو کوم اوراځم کړي تاسو نا بیا تي کوم پدلی سرا درف تاسو نه فتق الله نو جره نه و اتیون خبره منه زمان زما ای اطاعت یو ای اطاعت تی اتباعا ای اطاعت و ای منلو منه لوتا زما خبره منه اتباع و د چا په پېل کې په ابو سروانې دل او په پېل کې بچا په سروانې دل ان الله بیشک الله تعالی رب و ربوکم زما است سرب دی نفابدو د بندگی قسمونو کې الله الا اعز سرات مستقيم داني غلاردہ دا فلم ما حسى نو ارکلج خمالم کو عيسى عليه السلام داغه کفر خی معلوم کو شي کافر دي نمن زمان منم من من الكفر قال من انصاري نو عيسى عليه السلام سوک دي کمدات کو کی زمان الا الله حال جزما الله تا من انصاري زاي بن الا الله مدارک مانک من انصاري سوک دي زمان امدا فحال کون زما کې زای بن ال الله چ زم الله تا ذ الله طرف ترواني زمایم دات څوک کئ زمان اسرت څوک کئ دا مطالبه د نصرت د اسباب له لاندې من انصاری څوک دین دات کون کې زما پاس باغو ال الله په داهال چ زم الله تا یو معنا دا چې الهافه مان رفي دي من انصاری فی ذات الله فی دین الله سودیز نماز اسلام داد کی دا الله پدین کی دا الله پدین کی زما مرس سو کہ فیلا ما نفی دین الله من انصاری ال الله دی فیلا سودیز نماز امداد کون کی دا الله دین کی دا الله دین کی ما سر مرس سو کہ سوگرا سودیز نو قال الحواریون اغس بن روبو نحنو انصار الله منگیم دا جیان دا اللہ دین احواریون سپندرو ہو دو بی تم حواری ہوئے ہیں جامس بھی نہیں خو دلتتن امراد دو بیان ندی او ریکنو دلتتن امرادوں دو بیان ندی شورپا د قوم تن امراد دی تفسیر قرطبین قلقین کانو ملوکن دا باچانو په علاقو کې مشرانو نمراد تن مشران دا قوم راد دی او ه حواری چا ته حدیث کی راضی یی کله حواریون د ارتشه د پار حواری دی او زم حواری اغه شته زم حواری دی مثال زم ما حواری اب بکر ده د ارتشه د پار حواری دی او زما ما حواری اغه او بکر ده نو حواری ویلکی گی مخلص دوستا اغا دوست چیغا مخلصی مخلص دوست ویلکی گی حواری او چیغا مخلصی اخلاص پکی ناغیت ویلکی حواری او مشر دقوم پا اغا من دن پلکی د دام دقوم دا مشرانو نبی علیہ السلام دعا کړه اللهم ائذ الاسلام باحد العمرین الله اسلام په یو د دوه عمرانو باندې کله کا یا ابو یا عمر عمر ته عمر او ابو جاله ته عمر تقریبا ویله باحد العمرین الله په دې باندې اسلام کله کا نو حدیث کی راځي یہ کل النبین حوارین وحواری الزبیر دا هر پیغمبر حواریش ته امدادیان او زمان حوالی سو دے زبیر رزیران حو دے <تصفح> نو دا حوالی دا قومو شورا پا دانے چی دو بیانو دا خو یهود تینا دو بیان رکھل د ځان زان خلاسوال دا پا را چی منگی مرگی تیانا وکڑی کم زور خلقی نه حواری حوالی مانا عزتمند دا خلقو حدیث کې رازی اصحابن یا خوزون بی سنتی و یقتدون بی امری اصحابن یا خوزون بی و هغه دونه بیا مری دا عرب پیغمبر ملګری چې داغه طریقې خپلې او داغه په طریقو منګول لګې نه حواری هغه چا دوی چې ستا طریقې خپلې او ستا په دین منګول لګې یې کلي نبی حواری او حواری ازبیر از زما حواری زبیر نه هغه زما په طریقو منګول لګول زما دین خپل کړل نه مرات چې نسنګرو بي او شرفا د قوم دي ال حار یونا ویلو اغ شرفو د قوم من امداد یانداله ديو ایمان ورل پاله او غواشه بیان نا مسلمون چې مونږ یو تای بيدارو اے زمونږ راوا ایمان ورل پاله یی تره او تای بيداري مکل د پیغمبر فقم نا ما شاهدین نو سر د د مؤحدینو پولیس کې منګولیکا داغي مرګيچا کې ون شمار کا ومکروا مکر الله میچلو کو دی د وجدودی صلي السلام ومکر الله او تدبیر کو الله د بچاو جویس علیہ السلام وجدو ایصال السلام الله اخلاص کو دا چل کړه د نبی علیہ السلام خلاف راون شي مخک انفال کې ورسره شین درسته آیات کړي د نبی علیہ السلام خلاف راون شي جرګه کې چل کی دا سدہ ار پیغمبر خلاف سا خلاف بوم چل گئی لگا سورة نام کی برایش یہ اوصل درشتم کی ار کلی کے منگ اکابیر کا زولی چاہ چل گئی عوضیسی علیہ السلام صالح علیہ السلام دغشان تھی دو, دو. داغی خلافی چل کڑے ہوں لگا سورة نمل کی برایش رسو درود علی السلام او د خلا ها صالح علی السلام نمل 50 ایت کې دلته دی صالح علی السلام خلاف چل کړه روان شي والله خیر الماکرین الله ډیر خو د تدبیر کون کون دي الله مکر نسبت چی بنده دوشه مانی چلول الله دوشه مانی تدبیر خلاصې ورکول انقال او کرچي الله اي سالي سلام اني متوفيق ز پورا خلم تازرا و رافيو كا او پرتكوم تا فل طرف تا وګورا پرتکول الله ته محتاجو ز پرتكوم تازرا پورا خلم تازرا او پرتكوم تا لزان تا زانت دي پرتكوم ها پورا او ځان سره دی پورته کوم ځان سره دی پورته کوم پورې اخلم او ځان سره دی پورته کوم دا معنی ده اني متوفی کا پورې اخلم تعالران او پورته کوم تعالرا ځان سره ځان سره دی پورته کوم او پورې اخلم میرزا غلام احمد دمت توفی مان کړدا عمر سلام او ځان یې سیمنګړت لري اتونو راغسي پاګمان دي کیس لال پیش کړل شهپور شې بیان سمج ځان کي تاحیر کړل ځان یو غره ندا متوفی مان سره کړه او پاس سره توفی مان او پاس ا درشید رحمت کې اوهماسره یو میر دلم الهو شم میرزا ای او چې سال سلام خو مر دی کم زراغلی دیای وي اننی مطوف کا ن ماورته ووي پر ایات مانه دا شي چې سال سلام مر او د دی معه د مر کوشي نو بیا مییرځایان ټول حرایان دي او مالی پر دی تاسووي جو یمورته بیای شو ووي که توفه معه د مر گوشي نمیر زین ټول حراميان یې مال پر دی وله په ماذو سورته نامه یا ته سورته نام کوم شپه ته گی ال تراذی وی. سوره نام یو کوم شپه ته گی ال توفا کوم باللیل الا غذات ی توفا کوم باللیل چې اخلی تاسو در د شپې نو توفا شو مړه کې تاسو در د شپې نوچه مرشی، نو مالی پردیشی، او خضی پردیشی، نوچه اولاد رسوکیگی بینکانو آرامیانی، اولی، وی سڑای غلیشو، نمائی ده تواپا معنی ده، متوفیقا، اصل کې تواپا معنی ده، اخضو الشیع واپیان، شیع پورا غستل، ده تواپا معنی ده، اخضو الشیع واپیان، شیع پورا غستل، دیتو ایلی کی توافا دا دیو جنی منی قطیبه مانا کئی قابضو که اخلمتا قابضو که زتا اخلم او ځان تربتا بغیر دمرنا قابضو که لیا ځان ته دی اخلم نمانی دا قبض کرده اصل کې توافا مانا دا اخذ شیو اپیان پورا اصل او روح المانی پا دیمان تاخیر کرلی عربو ای استوفیتو دینا ای استوفیتو دینا چک پلہ قرض نو اقلم تا در پورا دا مانا تفسیر کبیرم دغه مانا کرلا دیم جل او صفا نا سو یا کم نا کی تا دیا دلان دی روح المانیم دا گوی پورا دی اقلمان امن قطبم ام دا مانا کردا تاوی ذوکا مینل ارذ الیا دزمکې نه ځان دورتکوم من غیر موت ابن قتیبه غریب القران کې دا معنی یو سرش پهغه صبح کې تاوی ذوکا مینل ارذ الیا من غیر موت به د مرنه ځان سر دي پورته کوم دا معنی ده مین غیر موت ته کې بغشته او ریکانه مرزا بجې مارا سپوې دو دا متوفی معنی مرګی شیخ ورجم خو جو اور کړو او ریکانه یو توفی معنی تا شي نمیرزان تول حرامیاں نیو مال تعالی اور اس ری حقریان کو او شیخ گدایو کمالو چغذر جواب پوچھن زر جواب ډیر زیاتو یو زری بیتی ورتا او وی یرا مولانا صرف سمسر دینلگی څنګه درانه کرل لې په پتا سمانه حیض نه اورې کنا هغه والی په موږ حیض نه ری حیض زنانو په اختیار کې نه او بیداد ساس په اختیار کیله الله وي چې دیونه ډډه کړه دا زه ګڼ داغه سړین سنامري بیانیه حیران حیران شئ دا زه الزامی جوابونه باور کول پوه ما تاسو مخ کیږم اره هم د پی اعتراض کړم میرزای پی اعتراض کړم چې قران وای چې پد هر څه ګمان ناشېته ناغه وای قران وای چې هر څه راتلویږي او زمنګ حرس د قبول نكي او د مرزا ينو حرس, حرس د دبور نكي او دي دبور کي رات لګاي مرزا ي پزيا ما نه غلې قرآن موزي د حرس ويل له او زمنګ د مسلمانانو حرس د قبول نل او اساس د مرزا ينو حرس هغه د دبور نه وكي دبور کي رات لګوي سړې بځه ران کو ناغې قدمه ني نا شي مرزا ين ټول حراميان دي مال تهاله دي ناغې وله ناغو د سوتانه مي ته ولذي توفاقكم الله تاسو اخني جیشپی اومړ کای نو چمړسي انامالی پردیش او چې بچي بیا کې نارامیانی پوه شو کنه نسړ په ځه ران کو دا ما نه دا تو پا مانس دا پورا غلم پورا غسل کس سوفیت الدین ابن کتبہ غریب القران کې 106 صفحه کې ما نه کای قابض الیا مین الارض من غیر موت د زمکې نه ځانت پروت کوما مر دربان درواله ما او کبیرم دا غو ما نه چې تو پا ل کې افو شيء واپیان پوره شی غستل پوره د اخلم سلامت د ځانتهاخیرجون داه په راافیو کولییا پرته کوم د ځان تاان او پاکوم تا من ل نهکه فرو د کاافونه وجا او ګزوما کسان طببو کا چې تا په سررااندي دپ د کسانه چې کافیر دیین تر د قیمتلی یا اگر دې د تاسوني ما ته براځي په کوم به نه کوم په سلام وکم تاسو مینس کې په هغه سگه تاسو به اختلاف کوئ اوس بشارت ذکر کئ ها تخفیف دونیوی کو د پاره فام الزینا کفروا ناګه سان چی انکار یې کړ دې او عذبهم عذاب ورکون زر عذاب سخت په دنیا کې ولا اخرت او په اخرت کې چې دنیا کې نازا تخفیف دونیوی شو او چې آخرت کې نتفی بوخري شو او ما له ومناصرین او نوی جو ده پاره اندا ديانو اوس بشارت منونکو ته پاره او هغه څان چې ایمان ور دي وامر صالحات عمل کړل په طریقه پیغمبر په يو اپيهم نو پر باور کې دی الله در اوجورم ثوابونه ديو والله نه يحب الظالمين الله نه خي دا ذالیکا تصدق کتاب ذالیکا دا دادی بیان شو نتلو الی کا لولمنگ پتا مینل آیات ددلالنا دیصالح السلام پاب دیت و ذکر الحکیم او پندے مضبوط پند چاتو قران تا دالولمنگ پتا مینل آیات دایاتوننا و ذکر الحکیم او پندے مضبوط دا قران مزبور کتاب دی ذکر شات ہوئی قران تا اغاضیس کی راضی چې ذکر دفارا یو ذکر راغون شي دا اللہ کتاب لولی اوري نو ملیک پہ حفاظ کئی د رحمت سادر پہ وڑای او سکینید انو کی نازیلی اللہ پخبل دل بار کیا دئی دا غینم دا زکر مراد دی قرآن دا منگ دا شرا وانشوی او رین بیداد تینی مراد چی جمعیش با وخاز کو تاسو برا واندے گئی او زبا پیر سیوی ما وقت اگر تصویر و ساو سر ما سر و سر وققت نیولای او بیا و دیگون پکڑی خرو دن کې زیاتې چې شاعره نيوامل نه نقل او سره په نه د ثواب کې بېلته تخلق ورته ارث وي خدای بېلته دا غي نه دار غونډې د مرادي مجتمع قوم په بيت بیت الله دا دیو جنا مسلمان باب تړل دي باب اجتماع او قران او ذکر ذکر सदा او اجتماع د قران دا قران ته ذکر ول دي او ذکر الحكيم او پند مضبوط ذکر د محکم درجاں صورت وای کی براشی ومن اعرض عن ذکری ذکر سره دا الله کتاب چې زموږه کتاب نه څنګه کو ډډه وکړه ان ما صلیح یقینا دا دو ډیر ستمنو قطدا پادیہ دی عیسی علیہ السلام کتا سو عیسی علیہ السلام ته علاوہ چې پلار نو نبی آدم علیہ السلام ته اله وای زقدر خپل مر دوڑ نو ن ادم علیہ السلام بندو نیسا علیہ بندو اعلان دی یقینا سپت دی علیہ السلام پسند الله کی کما صلی اعظم پشان سپت دادم علیہ السلام دے خلقہو پیدا کړ اللہ ادم علیہ السلام ان توراب د خورینا دیو اللہ تکون فیکون شنو شو ادم خو بندره نیسا علیہ السلام هم بندره ابن الله نل اعلان دی الحق من ربك ناق ثابت ده صاحب ده سادر ابن حفصه سا چه الله الله ده يسعه السلام بند ده کارسازنده ده حق ته فلا تکم منم ترين ايه مخاطبا مكي گره شک کون کون ماوتا توي پیغمبر شک نه کی خو ماوتا توي لکه غور کی سره خبره کئ زورتي غور ته اوري چې دا خبره تا تا اورم غره نه الله من مکه ګرې شکون کونه او ګو پیغمبر ته خطاب شي نبي امام دادہ مکه ګاده شکون کونه پی نزول پراتو دا عذاب علیه پراته دادہ کی بدو چنه منی پس ول عذاب بر کوم عذاب راتو کی به شک نه کی نسم به خامخه خا و من حاجکا اخر کی اعلان مباهلا رازی دیسال سلام په اپ دیت باندې اقوال ذکر شو درل شو نوکات بیان شو تاسو بیان منی بیا ورته کار ساز را شومو بالکو دته ایانیموبالله دا سره د نراونه بهقره ک ایعلانی بال سره دی هوروونه پهمن ح ج کامغ چاا چې جګړوکړ تا سره پې پهې حقکې من بعضې ما په داغنا چې راغله تاتهپوا نو فکل ورته ووا تاله راشي نهنا نه را بهلو خپل بل و امنعاكم او ساسو بچین زنانا و نسانا زنانا اخبر جنک او ساسو جنک او دورو بلو و انفوسنا او نفسون اخبر و انفوسکم او نفسون اتساسو نفسو ثم مان نبتهل دو مانینی یو نبتهل دو بال نماخوز ده او بحل و لیکی لانتا ثم مان بیابا لانتو غاروم نوبا گردو لانت دا اللہ پا درو جنوم بیم چے نبتہل دے افتحال نشی افتحال آجازیت ہوئی ثم ما نبتہل بیابا آجازیو کو اللہ تا فنجالا نوبا گردو پا دے آجازی کے لانت اللہ القاذبین لانت دا اللہ پا درو جنوم چا اللہ منگ سوق دبال نشي مانے لانت او د ابتحال نشی نو مانے چې دبال نشی ثم ما نبتہیل بیا با لانتو غارو نو بگردو لانت دا اللہ پا درو جنوم او چه دی ابتحال نشی ثم ما بیا با عجزیوکو نو بگردو پا کې کے لانت دا اللہ پا درو جنوم یقنن دا لہوالقصص الحق دا بیان درشتیام وما من الہن او نشتحجت روا مگر اللہ یو اللہ کارساز دے وإن الله बेशक ಅಲ್ಲ له هو العزیز الحکیم ذروذ حکمتون والا نو فین توالو کدیو مخواو تا بیان کو او دینه مندلا نو فین الله बेशक ಅಲ್ಲ علیم بالمغسیدین پو دے په پرسات کوونکو باندې پای اور بس دی می صدا دی بیانی او دو مومن ګیرونو د رسالت پنځره اس په ځای بیانې اخر کې به تنبیور ور کی مومنان او ته چې مومنانو هم د دې خلکو د پراټ نظر بچ کی بیا ځکه وله پلیتی ذکر کای اتحاد الاحبار او رهبان مولیا نو پیرانی غزولیو مددگار اتحاد الاحبار او رهبان اربابان ولور توہ یال کتابمو اے کتابالو تعالی اور اشی الا کلمتینو یو خبرتا سواین بہ نو بہ نو پم داس خبره چې برابر د زموږ ساسو مینس کې ا خبره صدا الله نابود الا الله د بندګی قسم نہ منکو مگر الله الا د بندګی ټول قسم نہ بېوالا الا ولا نشرك به شيئا ذا الله سروسه دار نه جوړو ولا تفيذا ونبنسي با زمنا باورار باور مددگار مين دون الله بيد الله انا عظیم د نبی سره نه تاسو پوڅو پڅي د الله محبوبا منو کر سازا نو نودي نبی له سلام ولدا سنوا ساس موليان بيوشتا حلاله انت صبح حلال اغه بهوشه تا حرام انده سو حرام ایدا سه خو وا اوه دغه ته ارباب وی لیکم چوشه حلاله استاد مولای باندې نتاو سره باندې یو وشه بند یو ساس دا حلال نتاو سره حلال کین دغه ته لیکی سو ارباب دا تاسو مرګار نیوړو پینته الله کوم خوړو دې نور توه شه دو بیا انا مسلمون یقینا من یوتابی دار کتا سو من خو منو من خدا الله دین تا گردنی خو دے داوله پلیتشوا اتخاذ الاحبار والرهبان مددگار نیولیو دارین مددگار رکھړو او مددګارانی ګرځو جو دیما پلیتی المحاجا فی ابراهیم د ابراهيم عليه السلام بارے کې به جګړه کوله جبرائيل عليه السلام زنګ پدینو یا کتابه ا کتابالو لمت وحاجونا في ابراهيم ول جګړه کوي په اړه د ابراهيم عليه السلام کې کتاب سوې زنګ پدینو يهوديان وای اسایان و زنګ پدینو په ماون دي له تورات حالدار نه دره لي ګليشه من بالي مگر زغنا تورات انجیل خداګن روس سره غلې يهوديت <یحودیت> نصرانيت خورو سرکښه دي دی. نشي دا <مجداد> دين روس سره شين تاسو سګ ابراهيم وای زنګ پدينو اخو مکه ديرشه تاسو نه ساسو دین خلاباو کې ونه دروغ وای افلاتا فیلون اذاقل نه کار نه لې ها انتم خبردار تا اوله اذا کساني ها جايتم جګړه <جگڑک> کوي <ہوئی> هیما باغ سگه لکم بیلم جتا سذر باغې پوها هه کو دی اسلام باندې کې تا جګړه کوئی خص زمانه کېو باغې تا سله او تورات انجیل کې داغي ذکرو نو فلمت وحاجونا ول جګړه کوئی هیما باغ سگه لس لکم بیلم چې سذر باغې پوها ابراهيم عليه السلام باندې کې خصا سو پونشتان نو د ابراهيم ول جګړه کوئی څو کې زوم په جنو څو کې <laughs> واللّٰه یعلم اللہ تعالی پوهه ونتوم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ ما کان ابراہیم یهودیان الله وی الله پوهه تاسو نه پوهیږئ الله وی ما کان ابراہیم یهودیان نو ابراہیم علی السلام په مذهب دی یهودیانو ولا نصرانیان په مذهب دی اسانو ولیکن کان حنیفا لیکن وہ قائم په توحید اومتون کې او د شرک مسلمان تابعدار د الله ولاړ په او رات کوون کې او د شرک شرک بي د رات کوو توحید سنت پانه ولاړو قایمان ولاړو په او رات کوون کې د شرک مسلمان تابعدار د او نو د دلي د مشرکانو نتا سم مشرکانی دا تاریخ په يهودو نه سوارو تاسو مشرکانی هغه د مشرکان دړل نه ان اول الناس ابراهيم تاسو اي جبرائيل عليه السلام زوم په دي نو موږ ورته نيز درو وای ابراهيم عليه السلام ته نيزي سودي داغ تاوي دار تاسو مخالفين يي ان اول الناس يقينا قريب خلقنا بي ابراهيم ا ابراهيم عليه السلام تا للذين تبوا غسانني شراوانو باغ بسيم شراوانو باغ بسيم واذ النبی او دا پیغمبر دے ولذین امنو مومنان دا پیغمبر هغه ته نه زیری او مومنان هغه ته نه زیری او دا غتبدار هغه ته نه زیری تاسو خو به یو کنے تاویدار نه والله, والله تعالی ولی المؤمنین مراد ګار د مومنانو درېم پلیت بیان ای ازال العوام خلق گمراه خلق بيدینه تاړې کفر د شرک تا ودت فہی تايفه تمنا لیکتاب یو ډول دال کتابنا کتاب فہی لو یذلونکم گمراه کول تاسو لو مصدرینه ازلالکم فہی ازلالکم تاسو گمراه کولو کتابه گمراه کیدا فہی ها لو یذلونکم تاسو کول دا فہی وَمَا يُذِلُّونَ او نه إِلَّا ک اللهوسو مګپل ننفسسوونه خپل ځان نه توا کوئ اللهګمره کوئ اوما شوننو او نهپږې یال کتاب داڅلوهمهپلیې بیائ کفر بیا الله داله دتون ان کار کوي یال کتابې ای کتاب واو لمت تک خوروونه بیا الله ولیکوفر کوی چتاوسې په خوان خضر ته پته ده چې دادة الله یا رسول دی نبي اولي دا دین کار کوي ولي کفر کوي پنځه په ليتيږي گرګي تلبيس عله زوافا پکم زوره خلقمان دین ګډوړ کوي اعقیده پی ګډوړ کوي اړی تلبيس عله زوافا یا ال کتابه کتابوالو لمت تلبيس سن الحق ولي ګډوړ حق بل باطل سرذ باطل نام وتکتومن الحق اولی پټوی حق وان تم تعلمون او حال داري چتاو سپتایځه حق ته خبر دا توحید حق ته خبر دا پټای سنت حق ته خبر دا پټای بلد ناجیزه بیا پټای ها فوام په شوبو کیا شي دا پنګریان کرامات نمنې او دعاګانی نمنې او خیراتونه نمنې زانه کې شنه منی ودام دا ماتيان د شګون خلکو تعداد زه هول کارو کارم او چې په دې ځمانه کې وملاکه ني يهودي ملالې چې موږ بسې کېنېت میکړ دې د اخلاص په دې يهودي ملالې الله اکبر او په بسارې خپل مسلم من ورته نو یو قران ورته ني او شاولاسی ویل اته سمه سم په حضور کې پیر کوي و ان شیطان تران موذجل يهود فنظر ال العلماء السود العلماء سودا نه خلک يهود کار کوي یوه د وسکارکو عامام به په اشتیاق ورزال خلق باندې به حق او باطل ګروړد کوون نه نه باطل حق او باطل ورړی حق سره قبر تل پسونه طریقې حق دي باطل سره شمال راکا دته به زموږه ده د نن کې زمادي ګروړګي مړه دا قبرونه خلق باندې قبرونه په تلشته حق سره د الله تعالی نه غوتل الله تعالی تعالی سپرته کول زاری کول باجوسه په سونه تو شروع سره ونده کېو چې ما جوړي پیغمبر خلاف د بيذرت نه جایزې نې سوي لا دواګا نمنې هغه حق او باطل جوړکې يهودو بداکار کوم ان نن نا کارم ولاداکار کې دا يهودي ده کنه دا خصت پکې راي يا الکتاب يه کتاب والوں يما تلبي سن الحق ولي جوړد کوی حق سره باطل نه وتکمن الحق ولي پټو حق وان تم تعلمون احوال دائ تصفوهين وقالت فئه من الکتاب دا اوس په گاونو بل دی بیانې وصیت په يهوديتي منسوخه الکذ خپل طریقه به کوين دا پره دینو ا له وصيتي منسوخه باقي وصيت کو کتابه کوين دینه ب قلاږي نو دا مشکل نه ی اشالقالت پتون دا دغې بله خخبرسط دی شپم پرتداد د زوا کمزي د اسلام ناړولت واقالتته پتون او به وړلیظې کېتابونه آمینوبلله مان وړی پارې انځ لا چې را لګی شو وجنارو پاول دورس کی پاول دورس کی لارشه و همنګ سامان غري وک فور و اخرہ انکارو کې باخر کې لالم ارجون د دې پارش دیورو ګرځي پر شاګردان به علم سول و زئ نبی رسول سلام مرګي کې نه اندر سکه نه بیان تک او مسلمانان وو به نه سباشي مازیګر شي بیا مزه دو درسکې مشامی دیئ دا ملګری به د بیا سلام چې دا ولې تاسو مړه دا خوباتیل پلان هخوا کو پلان ک خبره خواه کوئ دوی ب نوه وړي دا د ناکاره ملیانو کار دی کله کله شاکر درلیي ی ورو به چلاړ درسې ک نه او نور شاگردانو ته ووا چې مړه دا خوو لزی ترجمه کوي او دا خو تحریب کوي راضی پلان ک سر ترجمه ک پلان کې د ل را ش دا د ناکاره مملیانو او ری و سو سو کی سار که نئی دائره نو نو د ملګریو سبا بیا انکار کئی بیاورو سوشی که نئی پاول دورس کی وجن نارو ایمان روڑای پاول دورس کی او ای کفروک پاخر دورس کی دیپارا چراوڑی دوی د نور تینا رو گردی وَلَا تومنو اِلَّا لِمَن تَبِعَدِنَكُم دا اوہ فلی تھی دا الوسیت بیل یهودیت المنسوخة باطل دن معنی وسیت کئی چه دا به کون؟ پریدو بینو، دا مخت کی ارتداد و ضعفاو شپگم پلیتی و دا او مشوان وسیت بیل یهودیت المنسوخة مشکل لی یو دا ایوتا احدون مسلم اوتیتم دا چا سر لگیم دیم دا ان الهودا هو الله دا جواب دا چا دیم او دوالا تومینو الا لی من تبیادینکم د تومینو پسی لکی لام نرازی دا متعدی دیں او دوکی لام راغل لیں دا دری اشکال لیں یو دو تومینو سی لکی لام نرازی او دویم ایوتا دا چا سر لگی او دریم ان الهودا دا جواب دا چا دیں او مخ که وزی رو رو نوالا تومینو دا متزمین دی مانا توقیرو درا والا توقیرو تاسو زه اقرار م کومه پاکانیت د هیچه الا لمن مگر پاکانیت د اغچا طبيعي نه کوم جساصو په طریقه رواني ساصو په جند رواني اغچا د حق وای جساصو د طریقه خپل کی دمن چې تکم واحيات بیانو د خپل کینه ال بورتا سوای حق وای تاسو به هغه توای جدا سمده هر چا دوسم ولا ذمِنو اقرار ما کوئی په حقایته ديچا الا لمن مگر دا غچا طبيعت دينكم شرابي ساسو پي ترقوم جدا منكم جنتا وسخايو دا يخپل کو نو او عايشه دا سيدې ارج دوسينه اي کوسو دې لوي علي ولي نشو لوي کار تاسو دا کار نه دي دې په چل نه پوي او نه چې زمنګه د تریق خپل نه اړو په چر کوشي د ی خوډو کارو الله لی من ط بیا نه کوم مګ پقانیت دغه چا چې روانې ساسو پهطرکوم دا ول د یقرار ولې م کوئ د یته دغې سر لې مفو دی الله یته شي لا دو مینو اقرار مکوئ لالهوتا چور نکري شه حدن یو تنتا مسلم او تي دوم پشان دا غي تا صدر کر شي دي چې ساس دا مرتبه ورته ميلو نشي دارچا پاكاني اقرار مکوئ اسنه چې ارسو اوسه شند شي دا مرتبو خوندان بشي دا مرتبه بل چا باندې مې پر زوک د جواب مخکې دي پولینل هدا هدا الله دي دې جواب مخکې دي و اي ورتا جهت نه د هدا ته د الله لاره تاسو ورته مو اي خمنګ به ورته وکایو تاسو دا بيديني ورته مونږ وکایو مونږ به خبر کوول نه نه لهودا هود الله يک نه هدا ته د الله لاره او جيم ولا تؤمنو ایو ترار مکوئی یا اللہ حاجو کوم چې جګړهونه کې تاسو سره بسنګ درو کې قیامت کې او بیا موږ سره جګړه کوي چې ولې ساسو هغه شاګردانو ته کې داشتا او موږ دا کار کوم زموږ موليان دا کار کوي موږ بیا انکار کو قیامت کې دبره من بیا دلیل قائمه کوي ولې تاسو کول نو ساسو پلان کې پلان کې شاګردانو دا کار کوي او ی حاج وکم چې جګړه ونه کی تا سریندر ابي وکم پسند درو کی د دې جواب درو سورې بول ان الفضل بی ذل الله نوای مېرباني پلاز الله کنا یو دې مېشا ورکه چاره جو غاڑی الله بر اخبر وله پوهه زکه دا ان دا محق کو او بول ان الفضل رسو کو دایې محق کو چې مخ سرولې کی داږي جواب شي او دا دابل رسو کو چې درو سرولې کی دواه مخک کې بیا به دا هم را شه د مخکې جواب شوو وت د جوابونه شو او که دواه روسلو کې بیا به هم را شه د ی حاجکم جواب شوو د اییوت جواب شو د وجه نه د اییووت جواب دغې سره مخکې را وړو او یو حاج کوم جوابې د غې سرس را وړو چې او د خپل سره وولږي او اییتان د مفولو شوپاره د چا د ه تون مینو اوله دو مینو په منله تو کلو سره شو ننسمانه جوړه شوه پهله دو مینو یترارمه کوین پاکانیت د هچ اللهلیمانو مګر د اغ چا ت بیاې نه کوم چې روانې ساسو پطرېکو چېستاسو د کار نه کو د حق دا ملا دی دا په کار دا سی دا ولې ته ه سلام وتې تم الله یوتا تورنګ راشي ہوتانتا پښانډه غذر غېشيتا اوس تاسو هم ته بیا هرڅه ورنګ غېشي بیا به وته خلک د مقام خوندان وای خلک به تلینو نمونه الله دې جواب کوي ولینل هوذا هوذ الله هدايت دې ده الله دې صبر دې دې تور کومه تاسو پټ کې زبور اور کومه زی دې عزت خوندان ګرځوم زبې دې عزت خوندان د مرتبه خوندانو ګرځوم تا سودی پټوي زبو علي عزت ورکوم دا تاسو نه شاور کوول دي ولا تؤمنو او يهاجوكم ل الله يهاجوكم جګړو نه کی تاسو سره هند رب بكم پسند رب تاسو کې اقرار مکوئ د چا باقانيت بیا قیامت دا سره جګړه کې چوغ اور موږ ته بخبري لې چې موږ داداکار کوو زوم مشران داداکار کئ او نه الله ويمو تاسو خبر مور کو تاسو ور حق مو اي ولين الفز ذ بي ذ الله وايي ميرबानी فلاذ الله کې دان زبور خبر ور کما زبور تاسو پلی ته ښکار کما تاسو ته مو زبور ته ان الفز ذ بي ذ الله ميرबानी فلاذ الله کېنا ور کوي چاره شو غړي الله فراغ پردلواله په ونه يختص برحمتي هميشه الله خاص کې په میرا بانی چالشی وغاڑی واللہ ذو الفضل عظیم اللہ خواند میرا بانی لوئی دیم ومن آل کتابوں دا اتم پھلیتی الخیانت یہودوں کے خیانتوں خیانت بے کہوں دعویوں مالے پا غلط تری قوبانی ایسیلو اغس پہ ومن آل کتابی باید آل کتابوں نام من حق دیم ین تا منو بي قنطار کته امینو ګرځه په خزانه یو ادي له درکې بي تا تا مليانو کینه کانسته کته سره لویشه امانت کیږي و تا ته واله کې خیانت باندې گئی۔ مشوره سره کې سیم مشوره بدل کړي تبوس جن کې سی جوا بدل کړي آو رايت ناخلې سیرې بدل کړي مليانو کې اپرش پو امنون باج پدیو کې منه اړ دین تامون بي دینار قامي جوړ دې پيو دينار پيو شراپي ليو دي له در کوي تا تام الا مادون تالي قائما مگر چمي شي باغ منوالا ار وخت ور دروازه پلان کیا ملیسی سي روپي میرا ک ملي سي روپي میرا ک نه به ولر کي اصل نظر کوي باج پكي داسې خيانتګر شتا ک مشورو سره کې مشوره غلط درګي اور تیجی ترجمہ القران کی گیا مجلس رات 13 ہاں چپ شوار سینونه غاڑی مڑا تبتر جمعہ صبہی ہے راشد ترکیب دا شروع کما دا سات ترکیب وخت دی اور اپبل طرفه مافی کی دانکے کاروکا چلو باص دانکے کاروکا ترجمہ مس پوی غلط مشور اور ہے او غٹ پٹ ملا وے پڑھ کے وాలే غټا کھیټے وے غټ جائیں به چوری اور خلک وبیدوگا کی خلل بوئ داو اګومه شو سرهګه دا پانسپریه دی ترجمه یې تم کنه دی او خاله مزه دا خنا کار خلق دي ماماتياني پلانکي دي پلانکي پلانکي پلان سيوي ملی په څیر مقروه دي پلانکي ملي سيوي لمس په څیر دغه کار ملي نشته يهود قوم شته شته نیکان په قوم شته بدن په قوم ان خير الخيار اختيار علما و ان شر الشرار شر شرار شر شر علما خو هم په مونږانو کې شته وګوره بدترین په مونږانو کې شته دامو لاوې د دین نه منکي ورشي قران وبدي منکي پر شرک يا تو بجښتکي په بيداتو بجښتکي په دې اخيده د دنیا نه لاړ شي هم دنیا برباد شو مکرت برباد شو ان تامنو قامینو ګلره بيدينارين په ورو په لایو دي لیک نه درکې تاطان مگر چ همشي پد مانځوالاړو زالیکا بيان نو دا پسو زده چی کینن بي اوري يبيتي ملاو زمنګ دې سخر د طرف نه په خلانو کې منکي وسم ژوندري آوي کنه چېل ملور دوی وسونده بې ذات کئ نو مې يوزه کې جنازه کې پیښو هغه جنازه موږ ساندو جنازه وا باقي دا بې ذات مې ذات مونږ ونه کړو ما به بیان وکم بیا ما هغه وانه ځن لا دا کوم راګسونه دې فاتنګ ورته تل درته په دې لارو ته مې کاږي اسی تما ته اوس وایم چې دا شيخو قرآن سنت کې نشته او تاسو صدا هلې اس خاط دا لکه ختمونه کوي ماته ورملې سی وو وېدا تنزيري کوي پرام نه وېدا پلان کې پلان کې جې یو غو ده کنه دغه اختر د برشي تاسو فصادګانه خپل اختر حل دی وایي کوژن دا یې حاله سات جنازي د اختر وایي سږم د اختر وایي باور او باکی وځي اماره لکه مرنه ملويږي دا ختم چې پهنی شو دا الله پاک نه پخې په منې خله دوک کې واخلی او دا پنجکریاندي کرامات نهمنې دعاګانو د حقنې بوم کې دا د ناکار مدی مللاکاریي الله معضوم تااللی قاه مګري چې میشيې پهمانندې ولاړو ځاللیکه دا, دا نو په دی چې دوقاللووي ل سالی نه نیشته په منږ فیلو مینو په مال دا مییانو کې سببیون ملامتیا دا داندیانو مال دی اوې دا من روان دی که پاه طرې په دوه کوچوکو ته خپل زمون درواري امریکا نه دا دبل ځای کې مولاو بیا دی مولاو مخکې داشونه ډېر زیات وو د پیا کی مخکې امام او نشته وړل دی ناغه یو جنازیه ترنه پای کې 1500 روپۍ ورکړي چې راړې مخته جانته او پلان کې به فیو وزي کنزريو کومې ده مړې دثي 1500 روپۍ قاضي وکړي وښو دا دیتنه دامیانو بیا مال په دوکو کوش او کوټولای دانه چې دا په معنی من ده او دا الله پرانته پوسګي له سالینا نشته په من فلمینا په مال دامیانو بیا کی ملامت یا وي کوولون او وي په الله مان درو جوړی پالا درو یقولو سله کې اعلی راغله مان جوړو جوړی پالا درو و م یعلمون او حال دای چې دی دې په وان نه دای کیو بر علاقه کې دا نوم ناخلمه دا نیم جوب لواندي اسو واحد د سه بهتي دي او نه راځي کې امام دي جماعت کې ندا ميلادوني کوم شریکي کی او دا خدمتونه لیک دا شنووم کې دایرو کې نه نه دفتر فرض ومن او خا قصو ولا وای دفتر منظر شراع نغات واسکټه اوس ته ملي سې کلام او مالدار دون دي چې دا ولاړه واخ په شذ روپی خرسيز مکه خلاف رېدا نار دفتر مانځکي خپلې نمښته وړي ګوري سي کار دي چې په پلانکي کور کې دوا نه ځما مختديان دي دوا نه ځما سرسېره په خریب دانش حساب کړه په پوری کې وسانله او پای کې ګوره په دیا لسو کې مارفن زور را کړلو نورو نظر را کړې په پلانکي کور کې دوا سرسېره ځما دوا راغلل دوا نظر را غالي سي وکړه نو یې ګوره وې دفتر روزنه وې ماشوم لس روپې تاسې ماشوملور کې اند라 څه کوي نو زه خود ماشوم دلاندې نهم کنه کې تاسې 1000 روپې راوړې مابه کاروشي یو خرګو دا جیب راوړم چې 100 روپې جیب کو دا شو لري بل هشي جامه او ولر واخه په 50 روپې په سر خرسي وې خبره او لري کنه 100 پټي زو نه دي زیادي زو نه دي دا portion دای حال نه دا دینوانو خصتو دینوانو مشر چونو بارمن دا هغه بار کې دا منصوبہ کړو او بار من د سروپ په نحو باندې ګرځن بده خيرات خیرات او دله خیرات ور کوئی او دله راوړي جمع کوئی ورته له ساره نه فیلمینه سبيل دا نو چې مستیر درګه دا د غریب حق دی غریب ته ورسوه سرسایا صدقه خیرات او دا د غریب حق دی ګی چې ملا ورته کینی د هره وو کینی و دې ځان له نور بلسه الله څخه علی دا د میان او مال په اړ طريقه چي لټګو وي ويقولون او جوړي پاللمان درو او دي دي فوا بلا دا سيندا من دا او فابي اذه اغا چا چي پرو علي کو حکم الله او تقان او يريد الله نا زاني بچ کو د حرام نا ف ان الله بيشکا الله خي پرزگار ان الذين قناقسان يشترون چ غرهي بیا ذلله بوخونو د الله او ایمانی هیمو اب قسمونو خپلو سمنا قلیلہ دنیا دا درو قسمونو خوړی دنیا دا پاره دنیا وندای او د الله حکمونه پټی دنیا وندای اولای غدا کسان لا خلاق اللهم مشتاب رخدولر با اخرت گیم او خبرې وونه کیدو سره الله والا انظرو الیم او نبو ګور دی وتا نظر د رحمت پورته ونه کی د قیامتو وال ذقیم او پاېه د ګونونا والی او ذقیمانې ځنو نه پاک کې د ګناو جنتې ب وال عذا و نلیمو دیو د پااره در دنا کوم و نهم دا نه مپلیتی تریف کتاب د الله په کتاب کې ریئ د الله کتاب ل او دا یو مشهور م دا حسینی بصری شاگردو دا بیان کوم دا بیان اخیر کې هاذر ایو الحسن حسن رایلہ هاذر ایو الحسن نو سی خبر ودا کړ هاذر ایو الحسن دا, دا حسن رایلہ یو دلي چا حسینی بصری ته پلان کین ابرینو به داسې بیانو کو پتاه وال اور کړه نغرو تو الکه ماته دا, دا, دا ویلی ما خو دې سې جې سارایم ما خو هاذر رائے الحسن دا زم ما خپل رايده په شي ها دا ما دي سي وی لي ما کله پتاوالو ورکل دا بدات پکې شرکيات پکې حوالہو په قران ورکې حوالہو باجيس ورکې الګا قران موضوع توحید دی نو قران او ثابت دي او دا شرک په قران او ثابت دي دا تحریف دا الله پاک په پا کتاب کې کوي دا مشرکان سونه شي د ل د قران نه کې د خپل شرکیت د دا د الله په کتاب کې سږی تحریف کړي اور زه هم غاښم زینو کې چې د دې کې دا کوي کمزور نقل کوي دای نه نقل کولا په باندې چې د نبی له سلام خبر تراغې او د نبی له سلام په خبر ځان راو ورزم او دا خبر نور تواد را چې قد غفر تلک و را دا پنځه بیا نه منې و اور نیره کته باندې چې څو ماډی جو جمعہ کی میچا دې کړل اور جمعہ کراګه میچا جو کہ صحابه واهونه بی سلام وخت ګوره باندې چې جمعہ دې میچاو زہنه ته سو جمعہ کی میچا دې کی جو باندې چې کړلی اور باندې چې کارو ګنته باکه بی سندہ خبره نقل کړلا نوم د حدیثه په رسولو ته تحقیقوبیا دې څنګه کې سی نه اشریکه داس په دفا دا الله په کتاب کی تحریف ته وان منوم یقینن باز دېونه لَفَرِيقًا فریق یډهله ده یلو نل س نه توموته وهیجبې خپلیبل کتاب په کتابمو ل تا سبو منل کتاب چې ګمانو کې پهمو حرف د کتاب نه چ ګوره د خورآ خبر پیششه وما هو منل کتاب او نهبی دا د کتاب نه منګړه تک س دانان نه کررکي قولو ناله لیل او میمون او حال دای دا چې پودیشي درروغدي دررو جوړی. ما کانلی بشرین ی اولهل کتابو دا اوس ل پلیتیدي کار کوي هل ال للی بعضې سوالی نه پنیکانو بندگانو در جوړئ او و اولیو خلکو تویللي زمونږ قبلون نه را ځي زمون نه حاجونه غواړئ دا زمون د مرتبی جا منې کوو الله و اولییا نکان بندگان چاته د خپلی بندې ترلیب نه ورکي ټول اوالیا او ټول ام بیا خلک د الله بندگی ترابلل لې چې د الله بندگی وکړي ما کانلی بشرینو ندي مناسب د پاره د یو بندا ایو ته الله ول کتاب څور در الله کتاب الحکما او کوه والنبوۃ <تصالح> او پیغمبرین ثم يقول او بیا دی وی لناس خلګو تاکونو عباد الله شي زما بنځي ګان بیا الله نه یو نیک بندہ خلقو تدانوی زما بندگی وکئی ادا بندگی قسمه مالو کې دانوی ولکی یقول ها خلقو تداوی کونو ربانین شیتاسون ربانین خودون کې د دین ربانین منصوب بس ربان ربان چاته وې در ربان مانا ابن قتیبه غریب القران کې کړلا د دیات په تشریح کې الذي یربون ناسا <الناسى> ې <ويسي> امره هم الذي یربوبون ناسا <الناسى> س <ويسي> همورغڅوک <امورهم> <أغست>، رببان دی چې هغه د خلکو پر ورش کوي او د خلکو اصلاح کوي خلق بینته رابللی خلق په دی جوړه خلکو لاې د جوړه خلکو عمل جوړئ هغې ت ل کې رب اغ مولا ته ربې ولا ربانغ وي او رب اغ مولا دا ربانی بلا دی. ربانی سمانه دخل کو اصلاح کړي دخل کو د عقایده اصلاح کوي دخل کو د اعمال اصلاح کوي کون کو ربانی ربانی هغه چا دیلې او یو ربیون دی ربیون منسوب وسو رب روسو براشی په صورت کی نو ربی هغه چا ته وایي چې الله والای ربیون مر الله والای چاغه الله والی نیکانی اغه تری بیون او ربانیون اغه چاته وي چې اغه د خلکو د عقایده اصلاح کړي د خلکو د اعمال اصلاح کړي الزی رب الناس او اس له امور اغه سو چې د خلکو فروراش کړي د خلکو د دین اصلاح کړي اغه ویل کې ربانی چې شرک بدعت د خلک منع کړي توحید سنت خلکو د خي درس مو رواج رات کړي اغه مولا تر ربانی مولوي کون ربانین عبد الله ابن اباس راځنه و چې کله وفات شو اېمنه تیمیہ په تاو کې نقل کړدی جلد اول 62 صفحه کې ن چې کله وفات شو ن صابو الیوم ماته ربانی الیوم ماته ربانیو حاضر امه نند دې امت ربانی مرشو الما الیوم <مات ربانیو هادی> ما <الاما> ترى بنيو حاضر امه داول زکا ظلم ني اباص بخلقو ته قران خلو دخل کو به اصلاح عقيدو کوله د اعمالو به کوله نه ديو جنا داغ نرستو خلقو قولو به الم يوم ما ترى بنيو حاضر امه نند دي امت رباني ورتو رباني ورتو لي زکا دخل به اصلاح کوله خلقو دي دن خو دخل کو ذاقيه اصلاح کوله د اماري اصلاح کوله نو نکانو خلکو خلکو تداولنی انبیا خلکو تداولنی وو نوربانین شئی مسلحین د خلکو شئی اصلاح کون کی خلکو ولی بما کنتم تعلمون الکتاب پس او د دې باندي چې خایه خلکو د کتاب پس مې ما کنتم تدروسون او پس او د دې چې لو کتاب خای خل کو کتاب نو استادانی اول کتاب نو طالبانی استادان معلمین او متعلمین یی په دی وای جتاص معلمین او متعلمین یی نو دخل کو مسیهین جوړ شي نو متعلمین یوم دخل کو مسیهین جوړ شي تدروسون والا او تعلمون معلمین یوم دخل کو مسیهین جوړ شي ام بیا خلکو کو تدان نصیحت کرل مطلب سو معلمین او متعلمین دواړه دا د خلکو اصلاحون کی جوړ شایي هم ج معالم د خلکو اصلاح کئ هم ج متعلم د خلکو اصلاح کئ بما کنتم تعلمون الکتاب پسوب د دې چې تعلیم ورکو خلکو ته کتاب معلمین نه او بما کنتم تدرسون او پسوب د دې چې لولې تاسو کتاب تاسو کتاب لولې ها پس اولدين چلولي كتاب يني متعلمين يي ندوړال خلقو د دين خاې کو نورباني او یو قرت کې تعلمون راغل نه بما كنتم تعلمون ما تعلمون پس اولدين چې په په کتاب او بما كنتم تدرسون او پس اولدين چلولي خلقو د کتاب په او هم يو خلقو لم ولای نو دیو جن ربانین د کوم جوړ شوی اه او يما كنتم تدرسون للناس روح المان کوي او يما كنتم تعلمون پس او د جي چتاصو پويو کتاب تعلمون الكتاب پويو کتاب او يما كنتم تدرسون للناس او پس او د جي خلل خلقو تا کتاب تاسو به کتاب ووي خلقو ته کتاب ول ربانيين جوړ شوی انبیاء لمسلم خلقد دا سبق ور کړل ولایا مرکم او کوم نه کړه تا اوستا چې ورسې ملائک وره ونبي انبيو وره اربابن مددگارو ایام رکم یحکم کتا اوستا بالکفر بکول و کفر بعض اذا تم مسلمون پس داغه نشه تایب داری اولی انبیا خلقد دا شیر سو ور کړی اولیان کان ای خلقد شیر سو ور کړی هغه توحید سو زه ځکه کې بیان کوم چې باندې کې جمعات کې نو الته او خانه نه را زما سره شندم ته او ګوس کې نه زه بیان تا هه نه سم نیو مولا ورته وسو وسو مولا چې دا مولا رغل له کرامات نه مني او دعاګان نه مني خیرات نه مني نه خان خوې سي نو هو زړه ور سړاو تما چې و سره جمعات راغې تما چې روي سي ما ته ملاقات باباګانونو جو اغس نو غره په یي تماشه جو علامه او ما ځان سره فتور ربانی وروا دو شاعدر قاضي رحم الله او تسيوت البرای موره د خوند دروازه جما فتور ربانی را واسه ما ته دې خوارشه جراله مې کتاب چا دې وې دا اخره پیران پیر رحمت الله کتاب دې کنا مې دا هم نه او ملغین توحید شروع کو بیان کو ا دې کې 88 کې نقل کړی دی اما ته صحیح انت لا اله الا الله ولا كالهم معبود غیري بیان وکم ذراغه او یو ناكار مولا ماته دا مولا کرامات ته خدا اولیاء خبرې کینسن کرامات نه مړي دا غناکار اولیاء په خپل توحید بیان کړ دې دا کتابونو کې توحیدای خلکو ته شرک نه کوي دا غناکار خلق رالو دا اولیاء په کورون شکران ټولای او دروغ بیرختل نه پلان کې دا, دا کار کړو کې دا کار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 اور د مورید جنجو هغه ډوښه ګډیراله پیرانو پیر رحمت الله علیه تیه چغورا ساده مورید انجنج دوښه هغه بوډیسه ګنابه کړه و ما سکلی ولا سمند ور کړه توبو باسه چور سمب ور کې یاګه توبو وسا پیرانو پیر رحمت الله علیه تیه پنجه دن نکړه جو گشته را و دا گشته اوس په پنجه کې نیول دا دی ولا سمې دې دا دې باد د مشارکات قسمه قسم وایات تفی اولیاء الله اولیاء دا کار نه کړي ولا یا ا حکم نکیتہ اوستا جوان سه ملائک الرحم بیا وذرا ارباب مددگار اयाम رکوم اے حکم کیتا اوستا بل کوفرہ کوبر سرا باز انتم مسلمون فزاغنا کیتا اوستا تابیدارو و وہ دخل اللہ میثاق النبین دای ول صبلت التولي عن اتباع الرسول پیغمبر تای بیا رین اوڑی کلای جواب سوا الله مضبوط لوزان بیاونه الله لوزان سے ټولان بیاونه لما ات تکم لما ات تکم ہر کلا لما ات تکم ان کتاب کلای در کوم تاسو کتاب او پوام سمجاکم او بیا راغ تاسو رسولن رسول مس کو تضح کے و دغے ما کوم چې سر ساسو نه دی تاسو ب س کوی ل توں نبی ایمان پرړی په دغ سلمان دیں والتن سرون نهہ ہو، امداد ب کوئے دغ رسو دا زله د بیا و نا ے دییں۔ نو لما د بیاا ورسے دییو ب حق مرگی تیا کوئیں۔ چوزے کےہ قرآ بیایانے کی حق بیاے کی دوی دغی مرہ کوئی دغی تعائید ب خلق ورتماله کې دانه چې خلق به تنه شو کې متنفره کې بوله لا تومن نبی ایمان دراوړې په دی پیغمبر ولتن سورنه امداد وکوي دی پیغمبر تاسو په دی ایمان راوړې او تاسو بعد امداد کوئ د دې پیغمبر امداد وکوي د ټول امبياونا الله تعالی رسول دی دایا دلیل پا دی په باندې چې خضر علی السلام وفات دي زکر اللہ در طول هم بیاونه لوزه خسته دی چه در اخیرنی پیغمبر هم رسته با کوئی امداد بے کوئی جنگی بدر که سون خلق د نبی علیہ السلام پی امداد کې حضیر و تین سو تیرہ در طول و نمونه در لسپ حدیثو کشتے او د خضیر علیہ السلام لسپ نم پا گینشتا نوولې هغهژوند دی نور ان دا ل به نه را دونه ساابو سره رسته کول دا د کوون امداد نه کوم اوله تن لاوس په تعقیب سره غله تن سرون لا نو را وړی ساس د قسمی چې دا کار به کوئ دا دلیل دی په دیمان چې خیر د سلام سری وفات دی کهژون داد ل به راغلی و که او د و نه او چې کله اول دا نورولږ او یو بوډه چې ته مخ را ششي د قهوتو له بیا چې دا قشق کټه غوته کې اډو کېنده وخضر عليه السلام دعا ته اخلي او لیکنه په دا شرکیات به کول خلک به په شرکیات واخته کوو وې امام خضر عليه السلام په شه چې ته دي چنين خلک لوبور کو دا جوړي دنیا دا خلک ورانم ورته سيادت کو چا باندې منله هغه بیا مټي زوکر دا غزنله خلکو هر دا مونږ یې چې سه خوږي روس او جرمن کې خوب وخ نه منی دنیا دا خلک به سلامات ا یاد دلیل دی په ماندي چې الله دا بیاال مران نه لو دغ دی چې تاسو به خاام خله دي پ غمرداد کوي اوس ببد کې چا چې امداد کرد دی ک سوتې صابي غ ن شته د خ سرسلام نوم په لس کې ن شته ې نشته مې که نهدي راغللیکن نه کوژوند داد به راغلی قاله اقرتون پو الله اقررانو کو تااسوم وخص او غستاسو والله ذلك کوم پهدي اسري عد زما اسري لو زما. قالوا الذي اقررنا الاقرار من قالوا ان والله نشهدوا غواشه وانا معكم من الشاهدين زوم سر سرا دغوي كون كون ایمان زغوا شم جتاص ما سر لو زو فمن تولى فسح سو تشوا ول بعض عليك فسدينا اوليكم الفاسقون دا كان دجنا فرمان اغير دين الله اي بيد دين الله يبغون طلب کې داخلك دا, دا الله دین پرې خو بل څه طلب کوي وله اسلم او حال دا چې دا الله درته تابې دي من في السماواتي اګه چې بردي والارضي اګه چې ښکته دي توعا په خوشالي وکړه نه په زور سب خوشالي مؤمنان سب زور کافر دا الله کوم ته په زور باندې تنې دی والي يرجون او دا الله ته وګرځول شي قلوا اا ازار د خپل آمنا بالله مږې مانروضه په الله او پاره څراغلې شي موږ ته او ماون ذلال ابراهيم او پاره څراغلې شي ابراهيم عليه السلام ته او اسماعيل عليه السلام ته ايسا او يعقوب عليه السلام دولس باد اولاد زاغیتا ومعه اوت يا موسى و ايسا اوه څراغلې شي موسى عليه السلام ته ايسا عليه السلام ته او نبيون او طرف ته لا نفرقو بنا حد منهم او جدائی نکو من پا من دیو تند دیو پا ایمان کې جدائی نکو او طور وانیو شانتی ایمان درو یو په تبزیل کې جدائی نا نا قرآن سر نه اللہ جدائی نکو بالتصدیق والتقذیب و اما بالتبزیل اگا جدائی خواه اللہ کڑتلک رسول فضولنا بازو علا باز لا نفرقو بالتصدیق والتقذیب منګ په تصديق او تکذيب کې جوړي نه کوو بين ادمينو په بين ديو تنديو کې لکه يهود بدا سې کولا نه نصارا بدا سې کولا باقي منر باقي بينه منل د څه منګ نه کوو لان نو فرقو لان او فرقو ها په تصديق کل تکذيب کله يهود او نصارا دا به شانت و وامت نو ف هو جائز اهو جائز قران کی راغل نی ونه انه لو مسلمون او منګ جللا غرتای بيداریو و مے یبتگی غیر الاسلام دین ارسو چې طلب کی سوا د اسلام نه دین بله طریقا و مے طلب کی سوا د اسلام نه دین یو طریقا قران سنت گنيشتو د ځان درکړلا نو فالای قبول مینو چری نه قبلی غل دنه دا طریقې قبول نه دا د بدی دي طریقہ د قران سنت خلاف دا نه قبدی او فی الاخرتی من او د باخرت کې اتانیا نونه ابن ماجه په کوم صفحه کې حدیث ده ان الله لا يقبلوا من صاحب بیاتن صوم و لا صلاتا و سرفن والا عدلا الله دې دېتي نه فرزي باد قبل نه نفلي باد قبل نه ان الله لا يقبل ان صاحب دېتي صومن ولا صلاتا ولا صرفن ولا عدلا دې دېتي نه من قبل کې نه راوځا نه فرزي او نه نفلي يو نه قبلي قران وي فل يقبل منو نه قبلي کې فلی یقبل منو نہ قبلی گدان او د باخیرت کې تاوان یارونه چې د اسلام نه سیوه اسلام سره د قرآن سنت ته چې قرآن سنت کې هغه دین دی چې د کې نو ځانې طرف کړه بیجینی نه نو کیف یا دللا دا ذلسم فلی تشوا ارتداد د دین ناوري قرآن سنت کې حکم سرګند اخاره دې پلی فری دی او ځانله د بیجینی حکم دا کې شروع کړي نکیف یاد اللہو سرنگی لار بسمکی اللہم قومن اگا قومتا کفرو بعد ایمانیمون چاگی کفر کردیں پس دی ایمان دا غینام و شہیدو او پس دا گواہی دا غینام ان الرسول حق چی رسول دی رشتیام وجاوم البینات راگل جاگی تا دلیل خکارا دا اقرار کئی چی پیغمبر حق دیں دلیل ورتر هغه ایمان راول زده نورس بیا بدات کئ د کفر کارونه کوي شرکیات کوي الله اذا قوم د ته هدایت نکوه ان چې ده مرتض شو اوت والله الله اللہ تعالی توفیق نور کی حکم ظالمانو ته ولای کدا کسان جزاءهم بدله جو ان علیم لعنت الله پدې وځه لعنت الله او ملایکو و الناس یجمعین او ټول خلکو قالین نبی یا میشه په دې کې لای او خففانهم سپک منشه دونه عذاب والاهم ينذرون نبدول مورث ورک رئیس سورای بقره کې توبه ذکر کړو د مولا داغه د پاره شرطونه ذکر کړو درې ناله عمران کې توبه ذکر کې د امین او داغه د پاره دوه شرطونه بیانې الا الذين تابوا مگر اغسان شرو گردش الذل من باذ الکپس دینا واذلہو عامل درس کو عرب عزت او شر کی پرخو د توحید سنت عمل اخبل کو فین اللہ غفور رحیم بیشک اللہ بخون کے دو رحم کون کے ہیں ان الذين کفرو یکنا گسان چیکار د کفر کړ دیں با ایمانین ایم پزیماندغینا ثم ازدادوا کفرًا او بیا زیاد کو کفر لران پجے کفر کی کلک شو لن تقبل توبتهم چرین قبلی کی توبہ لدیوم اولائکم الظالون او قسان جی گمرہان سوال دادے چی حدیث کی راضی د توبی دروازہ اخو دا پورې کولا ہودا سو فور ان ورد مغرم نا نیرا خطلے دا توبی دروازہ نا بندیگی اودلتا کیا اللہ ہوئی لن توبی لتووتمو چې نه قبلي کې توبه جواب ده دې چې دلته کې مہر د جبریت مراد ده چې مہر د جبریت په لګې درین د توبه نه قبول کېږي که توبه واسي نه نو زم ده توبه خو سره د کفر نه د توبې د پاره خوشر ده نه چې کو پر بפרי دي نه الوه توبه قبول شي لن تقبل التوبه مع كفر يم ديو د کفر کار کوي اچې د کوبر کار کې نو توبه نه قبلېږي درېم دا لن تقبل التوبه في الاخره نه قبلېږي توبه اخرت کې دنیا کې توبه نه اوف کې اخرت کې بیا توبه بس خلک ته توبه نه قبلې کیدانه یا ته ناراض مهر جبریت نه قبلېږي توبه دي مگر دي توبه نو مور نو مهر د جبریت په لګېدل توبه نو بس ختم الله على قلوب الموالين یا لن توبالله توتون مالفر نه قبلږ تو سره د کفر د کار نه په کوپ اړم دی زما توبا دا او آورن... دا توبه خو نه قبلي د تو د پاه خو شر دی چې دا به اعظمو کې چې د کوفر به نه کوم او پهړ به پیمانه اللو به د الله معېهان بیا د نو شوو بیا پیه شخ د تو په کېمه ندامتتی او د پیمانه کې د کار د کوپ کې زما توبا ده ما اوخنده خو نه به خللیي. دریم داش لن تو بر توبته فی الاخره اخرت کی توبہ قبلے ولائکوم ذالو ان الذین کفرون یکنا گسان چیکار د کفر کردے او ما توم له شبد هم کفار او دیو پکارد کفر دنیا نه پیلار فلیو بل من عدیمو چری قبول من شی داری ولدیونا ملل الارض ظابا دکذ مگر سروم کدا ٹول از مگر سرون ڈکشی او دس دققیہ تنے قبل ہی ول ابتداء بہ اگر جی پی دیور کی پدی باند زان نا بعد اخلیگی پ مفدا اگر چہ قربان کی دے معذر زانو دا بعدا او ما قبل دے مفدا بھی دے اگر کو قربان کی دے معذر زانو لیو تدادبی اگر کو قو قوربان کې د ماز د ځان مال د ځان نه قوربان کې په پیدا نور کوي وروسو معده کې مررا شي شپ دی یاد کې انان کې او یا نه پر یاد کې نه قبل لږ نه اولا ک له اذاب ن جو دپارزار در دنا کوو ما له هم من او نه به جو د پارین اوس عملی مصح بیایانئ شبہ شروع دی فلتی شروع دی امور اصلاح دا کارونو واسطه سره څنګه اوزی دا فلتی واسطه سره څنګه اوزی دا مال دا الله فرضا کې ور کوي دا هر سچ در باندې کې دا مال کوي نو دا مال دا الله فرضا کې ور کې دا مال سره امینه کم شي نو فلتی بدن اوزی لن تنال بیر را چه ر نشي اصل اوله جنتو بیر هر جامعه د د نیکوو کارونره جامی دی دل کې د نمرات جنت دی سفت د پاس وئ لنتنیر سر نه شا سر وی جن ح تر دی چې خرج کوي مما تو دا اغنا غ تاسو چې تاسوې کم شی چې ستاسو فخت دی چې دا تاسولهئ اللو با کوئ جن سالی کو لنتنلو بیر حتا تنفقو پقومم هر جداری سرف کن در او اوم لن تنالو بر راحت تا تنفقوم نش اصل اول جنت تردیج خرج گئی هر جداری سرف کن در رائع اوم سچ لرید الله فردا کی ورکا نطابہ جنت اصل کی مماتو ہبون داگنا چخوخیم لن تنالو بر راحت تا اخر جہداری صرف کن در راه او دا الله پر زکه او لارجو لگوا تمام تنفقو من شیء اج خرج کو سمعالو فین اللہ علیم الله دې پدې باندې پوها مال لګي بدن لګي پوران تکې نستے الله پاکول دي الله بالا بدل دا 12 پر تی بیان راتون کې راتون کې جالاسو بریدی دا وای دیو با داوی چو گورا یعقوب علیہ السلام اگر پا زامن اوک وخ بنده کروا او دا پیغمبر دو اوک وخ اخری یعقوب علیہ السلام چون اگر بیمارون در قنیسا بیماریو پی وقتی والا تیباو مشورور کئی دو اوک وخ بنده کری جواب کئی چې په یعقوب علیہ السلام من دو اخود یو عارض دوجنه په ځان باندې کړوا د فقہی دوجنه په ځان باندې تحریم شرینو تاسو له درو جوړه پاګوان دي اخو دې او ضرورت په ځوان دي بیماره په بند باندې کړدان چې الله تعالی به حرام کړوا چې تاسو په دې پیغمبر حراموي دایف تراالم بیا كله طعام ټول طعام کانو حلال لبنی اسرائیل د فار د من اسرایلو الا محرم اسرایل والا نفسي مگر ا حجبن کلو یعقوب علیہ السلام پخپل ځان او دای کله بند کړوا مین قبل ان تنزل التوراۃ مخکې دراتوره توراتنا من قبل ان تنزل تو التوراۃ مخکې دراتوره توراتنا نو کول ورته واه فاتو بیت تورات تروره تورات اول ولیدین ان کنتم صادقین فرشتي دی وګوره تورات کې د حرمت سره نه دا خو دا پرهیز او جن بند کړوا تورات کی حرمت نہیں راگلے فمنیب تراللہ اکدبہ نسوک دے تجوڑ کی پالا ماندر ہوگو پس دے دینا نفولا اکدہ کسان اموز والمون فمنیب تراللہ پس اگچا چھ جوٹلو پالا در ہوگ پس دا دینا دا کسان دی ظالمان نووے صدق اللہ رشتیہ بھی نہیں نفتبي روان شي منله دبراما په دبرامه سلام حنیپ ولاړو به توید ماتونون ک د شل او نو د ډیل د مشرقینو نام دا سوال پلیتی ده سوالسم پلیتی داوه دا چې زمنږ قبلله ساه قبل نه مخکده الله جواب کوي لومبی کور چې د خلکو د پاره مقرشي نه دا پپول دادي دا. انله بنو یقین لومبی کورو که مقرر شده پار دخل کوم لالذی بی بکه تا حقا ده چپ مکه کی ده بکه ده مکی یونم ده بکه مکه ورطا اموئی مکه یا مکه کو حلاکولتوئی او مکه اخپل مخالب حلاکی ذکورت مکوئی او بکه یا بکه کو دیمانا سیرول خرابول او دا اخپل مخالب سیره خرابی نو ذکورتا بکه پا دیمانا سرولتوئی بے بقتا شب مکه کی دے مبارکان برکتون والا مبارک د صفت د مکانم راضی رکن تکي او صفت د بندو مرضی بند مبارک تے او قران مبارک تے کتاب مبارکہ وہ دل للعالمین نام اهدایت پر د خلق هيات و بینات او بدی بیت اللہ کی نخیر کارام دلاب وحدانیت مقام ابراهيم مقام دي ابراهيم عليه السلام دي او سوچ دن شوه دي تا كانا مين ايو فامن مخي من تفسير کړو چې امن د عذاب د دنیا د اخرت ور نه دي ديماوسي بني ولل للناس او الله رب خلکو حجل به حج بيت الله منيس تو ايلي سبيلا او چې طاقت ذري بيت الله تر نومن کفرا هغه چې انکارو کو کفر اعتقادي انکار اعتقادي انکار کو د حجنا په ان الله بشک الله غنیون په پرواې د مخلوقاتنا وليال کتاب دا اوس پنداسه پلیتی دا پنداسه پلیتی اسد وان سبيل الله دا الله دین په خپلون باندېږي نورم نه نه په خپلون د الله دین نه راضي او نورم د الله دن نه باندې دای پلیتا او نقصانو <سؤال> وایه کتاب والو یم تکفورون بیات الله ولی انکار کوئی پایتون ده الله واللو شهیدن علامات اعملون الله دے گا سسبمون الله خودی نګنو نوایه کتاب والو یم الله ولی بندوی دا الله دے کتاب نا من آمن اغسو چیمان را رور دے الله په کتاب او تب غونا وجا لټوی تاسو دا الله بغیتاوی کتاب کوواله کی کو کوواله په کې لټوي شوبات ورځوي په دې باندې خلک د قران نه اړه دین نه اړه وان تم شواذا او حال د توفیق چې د الله کتاب ده په دې نه فوچره الله کتاب دې د خلک بندې شوبات ورتاځه ومل لا بغافرنا او نه الله به خبره اما تعملون دا غنا چې عمل نه کوئی تاسو اس باخر کې تنویر کې مؤمنان الله مؤمنانو داسې ناکار خلق دي نه ديو نه ځان ساتي دا بتاسو توحید نړی د سنت نه باورې قران نه باورې دیو باندې نو یا ایو ایمانوالو ان دویو کتا سو منلا پریقم من الذین اوت الکتابو د وړل داګه سانو چرغ رسېل کیتا په ناکاره مولا یرو دو کوم وا بڑے تاسو بار ایما کوم کافرین فز یمان ساسونه کافرن کفر ته <تصفح> دا داك مخالفت بدی کی دا قران مخالفت بدی کی کفر وتبو کیں وا او تکفورون اوسرنګ با کفرو کې تاسو وانتم تتا علیکم حال دارین لوسته په تاسو باندې آیات الله آیاتو نذ الله وفيکم رسوله او په تاسو کې طرریخ د پیبرژونه باندې پیغمبرو او پس د پسس د اوپات د پیغمبر نه بیا تریخی دي روحمانې وي وم ولو او په تاسو ک طرریخې د پیغمبرس د پیغمبر تریخی دي وم رسولو ژونانده باندې څوکو پیغمبرو او چې کله پیغمبر د اسلام د دنیا نه لاړ نو بیا کوم رسولو پتاسو تاسو کې طرق د پیغمبر دییم دا پیغمبر طریق بیا خپل کوي دا د پهله ذیا ده واپ کوم رسولو په تاسو کې طرقې پیغمبر دی برریانو نه پیغمبر ې دی و یو ګوره کهه پیغمبر السلام حاضر نجر دی په الله پاک نهوي چې اپ رسولو پتاسو تاسو کې د رسول د الله رسول د الله شت که چې رسول د الله شته نو معلومه شو چې حاضر ناظر دي او ریکنه ارسي نو چې جلسه کې نو سي به خالی لري هولې پیغمبر رسول یا شته کنه ها پر میراږي چې ودري نه سب کې زي خليفه لري عليك السلام عليه اور چې نبی عليه السلام حاضر دي نبی خو بزي تمون زوګه کنه تا به موږ کوي ها اوري پکاره ته به ودري ها نبی عليه السلام شان ورځي چې حاضر ناظري غني او بشري نور غني بشرنه غني پر <تصح> دې آیات دا معنی شي چوپي کوم رسولو پتا وسو کې اوس الله رسول موجود دي نبي سورۃ الانفال کې وګورئ الله فرمایي چې پیغمبري نزدې قوم لاذاب نور کو سورۃ الانفال 33 آیات کې الله فرمایي وما كان الله ليعذبهم ندي الله چېاعذاور کې د خلکو لرم وانتهفیم او حال دی چې ته پهک چې ته نذااب نور کوو یو یم پهماکان الله معظب هم نه د الله ذا ورکون کې د خلکوله او فیرون نه چې بخنه واړي چې دا خلک بخنه غواړي نذااب نور کو نه الله و دو زونه د ذاو دپاره دفاده یو پیغمبر چتئی و د خلکو عذاب ناراضی دیم چ داخ خلق بخنه واڑی نور کوم پیغمبر شته بالا کور کی ز ضرورت پیغمبر سند سلا بول راغی پجمل کون کی دا او دا مختلف چیزانو عذابون ول راضی پیغمبر شته الله پاک عذاب نور عذاب راضی تاریخ کبیر د بخاری دو رستمو صفحه کې جزي اول او شپږ سلېتم حديث دي هرای کان امنان په عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم د نبی له سلام په کې دوه امنو د عذاب د دفاع لپاره نبی پروفه احدهما وبقي آخر هغه امن پورته شو نبی له سلام د دنیا نه لا او بل امن په دې جستګار ده نبی علیہ السلام پر د شه دي هه کو بخن خلک په ګناونو په معنی کېږي الله زو نور کی خو چې کله ګناونه ده حد تیر شي نه الله په عذاب راو دي ها بالا کوړ کې چې کله ګناونه ده حد تیر شو جو الله په عذاب راولې کوم درانګي هر ذې کې چې کله مخلوق په ګناونه کې حد ورسیږي چې الله په خپل یو تغمول اور کې کله په سیلاب پرانګي کله زلزله پرانګي کله سیلوه پرانګي ور توخه جوګه دما زار ده کنه سميږي نه ابو ني سما نو په ژوندانه د نبي عليه السلام باندې پیغمبر او جناب عليه السلام دنیا نه تل روحاني به سي دي داغه سنت دي داغه طريق دي وفيكم رسول اب تاسو کې طريقې د پیغمبر دي د پیغمبر سونهشته او تاسو بیا د نه کار خلکو تابع شي و ميا دسم بالله هغه جا چې مونږول له په کتاب دا الله فقد هدي يا يقين التوفيق شو یلا سرا مستقیم په طرف دنیا غلاره د دوي میصا او دیک مسره در اسالات او پنځلس په ضایع د منکرینو اخر کې تنبیه مومنان اوات عورتن کی اتونکه درې میسه شروع کی